og min medspiller øh, med kompagnon øh, William. Vi begynder at finde sådan nogle ret fede ord for det. Hvad det nu er det egentlig? Hvad det nu egentlig lige er. Der var noget input, sådan der kaptajn kunne også være et fedt ord. Ja, med kaptajn. Med kaptajn. Med kaptajn Med matros? Ja, jeg ved det ikke. Men min øh, kære medspiller William, øh, vi vil tage igennem øh, 10 episoder, hvor vi går igennem de jo dødelige tyver. Og hvorfor tyverne simpelthen bare er blevet så vigtige for os, og hvorfor det er der, vi skal nå alt. Øh, vi sender hver 14. søndag, så velkommen til. Absolut, absolut. Stærk start, Mille. Tak, Mille. Du er ved at have styr på det ja, efterhånden. Jeg har også været det, det, stilet, det Som sagt, så er det med noget på spil. Dagens afsnit. Alverdens muligheder. Mille, det her, det var jo en af de ting, da du og jeg ligesom skulle sætte os ned og konceptudvikle. Fuck, det lyder også voksen, der sige konceptudvikle. så meget konsulentagtigt, men... Da vi skulle til og tilrettelægge ligesom sige... Det er det her, sæson 3, skal handle om. Så sagde vi, øh, jamen, det skal handle om 20'erne, og det skal handle om alle de muligheder, der er i 20'erne. Fordi man kan være helt dobbelt og ringere og være sådan noget. Åh, al verdens muligheder. Jeg er udødelig på en udødelig, eller anden måde. Udødelig, og fuck, du kan også bare være i kuldekilderne. Mm. Nej, nej, nej, nej. Hvad fuck skal jeg gøre med alle mulighederne? Mm. Det stikker helt af. Så det var sådan. okay. Det var en af de ting, vi vidste. Vi skulle bare tale om det her. Ja. Og vi kunne nok godt tale om det. Men i vi har også. Halvanden time. Vi har også talt om det tidligere. Fordi, spoiler. Vi havde faktisk optaget en halv time det blev cuttet, og det var fucking god og den blev ikke, ja Og den var ikke lige optaget alligevel. Og Mensen det kan ske er det. teknik og alt det der. Så nu er vi startet forfra, og lad os med om, vi slet ikke har snakket om noget af det, vi skal til at snakke om. Ja, fucking meta. <laughs> Men vi kunne godt tale om det her i halvanden time. Øh, det ville nok ikke være særligt sjovt afsnit, hvis det kun var du og jer, der skulle tale om det i time. Så vi har såret for gæster, som et hvert radioprogram med respekt for sig selv jo ligesom gør. Ja. Vi har Oscar Hej, hej. Og Johan. Hej. Bum. Og... Oscar, hvis vi lige starter over hos dig. Mm -hmm. Hvis du lige starter med at præsentere dig selv. Hvor er det, du og jeg kender hinanden fra? Hvem er du, og hvorfor er du med i dag? No, tak, William. Jamen, mit navn det er Oscar. Jeg er 22 år. Øh, og William, vi kender hinanden fra gymnasiet, øh, hvor vi har gået sammen på STX. Øh, og så efter da, der tog jeg min bachelor på CBS, Copenhagen Business School, i, i erhvervsøkonomi og psykologi. Og er siden da taget... Øh, en helt anden drejning, og øh, blodmusikker. musiker. Bum, bum. Så fra CB-dolleren til uh, Spotify. <laughs> Præcis. <laughs> yes, uh, fuck, man ice, man. Og så har vi også dig, Johan. Ja, det er korrekt. Yes, vi laver samme hvem, hvad, hvornår, hvorfor, finde det over hos dig. Fuldstændig. Yes. Jamen, jeg hedder Johan, og jeg er 24 år. Og grunden til, at jeg er her, det er blandt andet, fordi jeg er 24 et år, øh, og så fordi, jeg kender Mille fra det seneste halve år, som jeg har tilbragt sammen med hende på Vallekilde Højskole og en hel flok andre skøn mennesker også det var ikke kun os to det har været helt crazy noget ja, han er en højtboer no hvem skal deltage med Nå, okay. det kan være så vi have i dag ja, <laughs> ja, ja. øhm, og jeg er øh, bare ja civilingeniør i min egen tur øh, <laughs> altså jeg har ingen uddannelse ingen forudsætninger for at have den i nu heller Øhm, så jeg shopper lidt rundt, for arbejdet lidt, for prøvet lidt på livet. og øh, Jeg ja, har været lidt på lidt højskole, og ikke kun et ophold, og ikke kun to, men faktisk også tre. Wow. Øhm, ja, så, men det er jo det er bare, jeg ja, jeg kører lidt rundt i livet. Og det og er også noget, vi skal tale meget mere om øh, senere. Fordi som sagt, dagens afsnit, Mille, det er alverdens muligheder. Ja, og det er jo derfor, vi har taget jer med ind. Fordi vi kan jo høre på jer, I har virkelig brugt alle slags muligheder i nærmest her. Nogle af dem, man kan tage, at Johan, du kan lige pludselig tage tre... Højskoleophold, og du har taget en bachelor, men helt den har man ikke rigtig lige bruge til noget. Nu vil jeg gerne satse på musikbranchen. Og det er sådan lidt det der, øh, hvad er det egentlig lige, man har, og hvad er det, man kan gøre godt med, og hvorfor er det lige pludselig, at Johan, du lige pludselig føler, at tre højskoleophold er det, der gør det for dig, og hvad er det lige, der er sket endnu hos dig, og hvorfor er det lige pludselig, du tænker, jeg vil gerne tage en bachelor, men nu laver jeg noget musik i stedet for os noget. Så det er lige præcis derfor, vi har inviteret jer ind. Øh, og det vi egentlig også plejer lige at gøre i, øh, i første blok, at det her eller den her radioudsendelse, øh, det er, at vi lige sætter nogle, et ord på øh, vores tyver indtil videre, eller lige præcis det alverdens muligheder. Og øh, Oscar, hvis vi starter over hos dig? Jamen, det kan du tro. Hvis jeg skulle beskrive mine tyver med et ord, øh, så vil jeg vælge spontan. Øh, fordi det har altid været det, som mine tyver, og egentlig også før førhen... Øh, jeg synes altid, det er det, der har handlet om for mig. Øh, at give mig selv plads til at være spontan. Og også handle på, på, på de følelser, øh, som jeg ligesom kan mærke i mig selv. at okay, nu vil jeg gerne det her, eller nu vil jeg gerne det her. Og så, øh, så ja, det har altid handlet om at tillade mig selv at, at være spontan. Og det synes jeg, at jeg har været i mine tiver. Træffer man så de rigtige valg, når man handler spontan? Ikke altid. Ikke altid. Men øh, jeg, jeg synes ofte, at jeg har haft en ret god idé... Øh, af hvad de rigtige valg er. Ja. Okay, cool. Hvis vi hopper videre til, øh, til dig, Johan. Mm. Et ord om 20'erne, eller en sætning. Kan man lave en samtrækning? Du må godt, ja. Yeah. Fuck det, vi remixer den. <laughs> Jamen så tror jeg, jeg vil sige øh, retningsbestemt desorienteret. Retningsbestemt desorienteret. Mega nice. <laughs> eller hvad omvendt. tænker du med det? Jeg må selv lege om det omvendt. Ja. Jamen jeg, jeg tror, jeg tænker, at jeg har sådan i alle mine år efter, at jeg... Øh, hvad hedder det, blev student og gik ud af gymnasiet, egentlig hele tiden haft lidt et spor at kører efter eller køre i, men jeg har ikke vidst, hvor det spor kører hen. Mm. Æh, så jeg har sådan haft en semiplan øh, og nogle tanker om, hvad jeg skulle lave og hvor jeg vil hen, men, men jeg har ikke øh, nødvendigvis vidst, hvad det jeg så lavet bar til. Æh, så på den måde har jeg ligesom bare sådan, jeg har lidt bare fulgt med i, hvad der lige skete, og så øh, ligesom taget den lidt skridt ad gangen. Er det noget, der stresser dig nu? Altså, på bagkant? Altså ja. sådan, ja, det har været... Ja, jeg vil sige faktisk, på stående fod lige nu. Ja, det er det. Nej, <laughs> <Ja. laughs> ikke lige nu. Nu er bare til ja. mit højde. Det ja, kan bare så du ud nu, er. af. Ja, det er ja, ja, fucking du, nice, hjem, du ja, så er sådan domen. lidt noget andet. Ja, det, det er, ja. ja Jeg tror, at lige nu står jeg i hvert fald et sted i mit liv, hvor at, øh, det, det veksler meget mellem, at jeg har det helt perfekt i min tilværelse, og jeg har det fucking stresset over, at ja. jeg ikke laver. For du blev student i... 18, 18 fordi ja. jeg havde nemlig en samtale med en af mine øh, gode venner, og vi stod og talte om, at han blev student samtidig som også kan jeg, øh, så i 19, og han har også holdt sabbatår, men så kiggede han også på mig, så sagde han, jeg kan jo, ikke, jeg kan jo egentlig ikke rigtig kalde det sabbatår mere, nu er det bare år, mm. eller sådan, der er også et eller andet. Du lever bare. Nu lever jeg bare. Det bare dit liv. Ja, og for ham var det både sådan lidt en, han havde egentlig to række gode pointer. For det første sagde han, det var egentlig lidt nice, fordi, der er ikke rigtig sådan når man er i sabbatår er det meget som om man er i venteposition til et eller andet sådan nu skal jeg studere mm. eller nu skal jeg lære et håndværk eller nu skal jeg gå noget andet, hvor han er sådan fedt, an. jeg har ikke sabbatår mere jeg er bare men så var han også sådan der men jeg er bare så hvad fuck sådan der jeg ved ja. ikke det er jo bare Jamen det er lidt sådan sutteklod altså, vi giver os selv ikke? altså jo. sådan det der med sådan at sige okay du har et sabbatår så er det sådan okay jeg er på pause men jeg ved der skal til at ske noget andet og det er måske mere betryggende eller det er lidt en sydeklod, når man så siger sådan her, Lige nu lever jeg bare. Og det kan måske være ret skræmmende for ret mange, fordi så har man jo pludselig ingen plan. Og, sådan, og det kan være endnu mere skræmmende. Eller sådan. Så derfor tror jeg, det, det er en eller anden, en be, en eller anden trø, trøstning på en eller anden måde, at vi siger, jeg har et sabbatår, mm. og jeg ved, at jeg skal videre, og bliver ved med sådan at køre på den der, altså, på det spil, eller så man køber ret meget ind på den, tror jeg. Eller sådan på en eller anden måde. Ligesom, øh, ja, mit, mit ord for tyverne for vil jo også være, at jeg synes, det er lidt noget andet fub, Altså mm. i form, eller ikke tyverne, men Øhm, du har sådan lidt du har lidt og sådan lidt stiv, altså stop det stop stive, det er noget fuldt <laughs> hele. <laughs> Nej, men det der med, at, at, sådan, at, sådan, at vi har alverdens muligheder, og det kan godt være, at, øh, og nu kommer jeg sikkert ind med noget, som øh, nogen kan kunne være uenige i, men jeg er hvid, og jeg er kvinde, og jeg er cis og jeg er heteroseksuel, og det kører for mig, og, og det kan godt være, at så har jeg ret mange muligheder. Øh, jeg er tre gutter, der står foran mig, I har øh, lige nogle muligheder flere end mig, fordi I er mænd. Øhm, og det er sådan lidt det der med at vi køber, vi køber ind på at vi har alt verdens muligheder man har vi egentlig det det ved jeg ikke om jeg tror på jeg tror man som jeg også øh, som, eller det der med at man ligesom bliver sat jeg er ret sikker på at det bliver født og så er der noget en scene for dig, og så er alt skrevet, og så gør du bare det eller sådan øhm, jeg tror ikke at fordi du er født så har du alt verdens muligheder jeg tror ikke på at at at så det er ikke noget man skaber det er noget der er prædefineret i et vist omfang Ja, altså sådan, hvis jeg var født af en mor og, øh, og at Johan, du var født af en mor, der har en, en, en fin, god uddannelse, og er ressourcestærk, så har du langt flere og bedre muligheder, end jeg nogensinde får. Ja. Æm, det tror jeg i hvert fald på. Så, jeg, så jeg, jeg køber ikke den der med, du har alverdens muligheder. Det føles lidt af noget fup. Jeg tror um, også, det også, at der er et eller andet med det der med, at vi lever også i et, et land og et samfund, hvor man med sådan, som oftest har rigtig mange muligheder. Mm. Så det har også bare et eller andet års omkring det der med, at, at, at så, så har vi jo bare fucking mange muligheder, og tænker, at vi har alverdens muligheder, men det er også bare fordi, at vi er så fucking privilegerede. Mm. Mm. Det er nærmest homo, ikke? Ja. Ja. ja. ja, ja. Men det er en god pointe det tror jeg egentlig også på noget, det, det, det er et tema, vi har berørt tidligere, men det er også meget, måske hvis man holder det inden for konteksten af uddannelse. Mm. Den har jeg også nogle gange haft, hvor jeg, jeg hoppede direkte ud på uni efter gymnasiet, så jeg var også bare sådan... Jamen, det er jo dumt det kan gøre det, jeg kan tage det her helt gratis, jeg bør gøre det, det er lidt en sviner, hvis ikke jeg gør det, Hvor at, at for mig var det meget sådan, altså jeg, jeg er super glad for den uddannelse, jeg læser, jeg synes det er mega, mega fedt, men retrospektivt kan jeg godt se sådan, det var ikke et selvstændigt valg super meget, det var meget bare sådan, om det, det gør jeg, fordi det er det nok det du. rigtige at gøre, ja. og det kan jeg gøre, ikke? Mm. Jeg vil så sige nu, fordi hvis jeg skulle knytte et ord til jeg har været meget sådan, det kan du nok også godt skrive under på, Oskar, men jeg tror, at mine år indtil videre, også da vi gik i gymnasiet, har været meget sådan defineret, eller jeg var meget sådan, jeg vil gerne det her, jeg skal have de her karakterer for at kunne det her, og man skal helst gøre det på det her tidspunkt. Bla bla bla bla bla. Øh, jeg er lige blevet arbejdsløs. <laughs> øh, så, så der var jeg sådan der, hey. Det er sådan, det er hverken værre eller bedre, end at det mm. kun er en måned. Så, så arbejdsløs med grænsal, men, men Men det er lidt afligt af, at jeg har haft et halvt år, hvor jeg ikke har studeret hvor jeg har arbejdet fuldtid og har lavet nogle helt andre ting. Så, så på den måde, tror jeg, at mit ord også har været sådan lidt... For mig er det lidt det omvendte af fup, der har det lige pludselig været, ej, hvor er der mange muligheder, fuck, hvor kan jeg meget, ikke? Sådan der, Way, jeg kan tage byen på en onsdag, hvis det er det, jeg vil. Det var lidt noget andet mm. øh, for mig. Og så, så der sætter med, sådan, når jeg tænker arbejdsløs, så er, det sådan, så er det fordi, du virkelig ikke ved, at du, altså, du ikke har noget. Altså, sådan, du har jo sådan det næste... Om en, om en måned, så kører du lidt af igen. Om en måned, så er det et kæmpe job, at betale på LinkedIn, der bare <laughs> yeah. vi noget med 20 emojis af. <laughs> ja, altså nu ved jeg sådan, nu har jeg lige, lige kommet hjem fra højskole, og jeg havde intet job, da jeg kom hjem den 17. december. Jeg havde ikke nogen mulighed, jeg havde ingenting. Og sådan, det er det værste nogensinde at så der. Okay, men jeg har ikke min den 1. januar, og jeg kan ikke rigtig gøre noget overhovedet, eller sådan øhm, så sådan, sådan helt arbejdsløs. Vi er næsten ikke betegnet, tror jeg. Altså jeg synes. Nej. Nu stikker jeg lidt til dig. Med. Ja, det er også rigtigt nok. Jeg tror måske bare lidt, jeg prøver sådan at købe ind på den være sådan. Ja, at købe jeg ind også, på den. Jeg er arbejdsløs. Ja. Det er hårdt det hele. Ja. Det, det pisser papir, fordi det, det er overhovedet ikke det, det handler om. Men, men jeg tror, pointen mere var mere bare, at det er. Sådan, det er første gang, jeg i hvert fald kan huske i nyere tid, jeg at tror, jeg det, har det. haft en blog, som ikke bare har været bestemt af noget andet, eller hvor at det har været en. En periode, hvor jeg har skulle opnå noget med henblik på at komme til noget andet. Øh, og så, så er det så også den hvad skal man sige, konsekvens, at så kan jeg så lege arbejdsløs i en måned. Ikke? Ja. Selvom jeg nok egentlig ikke rigtig er det. Ja, og med den på, øh, så skal vi videre til et musiknummer. Øh, ja. øh, fordi nu er vi igennem første blok. Bum bum, øhm, rutineret bum. efterhånden, hva'? Rutineret, jeg lærer at kigge på klokken, bum, når vi går i gang. Ja, fuck, du har lært så meget ja. af at være medkaptajn. Med <laughs> Og du har ikke engang uddannelse. Nej, hold nu op, jeg skælder. Okay. Okay. <laughs> første hey. musiknummer, det er Wake Up, Get Down med CupidCon. Yes. Yes, sir. Det var Wake Up, Get Down med CupidCon. Det var også afsnittets første sang, I lytter til med noget på spil sæson 3. Yes. Yes, sir. Det er William. Som er kaptajn nummer et. Vi kommer frem til, at kaptajn kunne være et ret fedt det, ord at Det er ret bruge. fedt. Ja, og så er du kaptajn nummer to. Er der to kaptajner? Du viser kaptajn. Er kaptajn kønnet? Yep. Det er det ikke, vel? Oh, det må du ikke spørge milde om, for så kommer vi overhovedet ikke til at tale Ej, om tyverne. <laughs> så, så kommer vi til at tale om køn i, i, i en time, og det er, altså, det er en altså, helt hvis anden hvis man skal podcast. kigge på historien, så tror jeg, at det er jo for det meste mænd. Ja. Men ja, kaptajn, kap, kap, det, det ved jeg ikke. Hvis de, I, ikke. apropos, human. Human, man, mm. mænd. Human, men stammer det ikke fra, altså, øh, at, altså hu, at det kom før mand, eller sådan så man bare taget en del af det. Men jo, jo, jo, jo det er rigtigt. Det vidste jeg bare ikke. Det sådan, jeg ved, at jeg er jo brandmand, politimand, ja, det er med på. Men human. Eller, kæm med mindblown. Undskyld, ja. det var totalt ude på et sidespor. Det er så fint. Ja. Vi er her jo heldigvis, Mille, med nogle uh, gæster. Yes. Yes, sir. Det er Oscar. Jeg er stadig. Og Johan. Ja, tak. Yes, sir, yeah. Yes, sir. Mille, noget vi faktisk ikke lige fik gjort i den første blok. Det var, at vi lige sådan der hurtigt skulle have talt om, hvad er der er sket siden sidst. Nu har vi talt lidt om mig. Jeg er blevet arbejdsløs i kæmpe situationstegn. Men hvad er det nu med dig, Mille? Jeg er blevet 23. Du er blevet 23. Oh, 23. Og vi har vundet vm finalen i holden. Ja, det er der så ikke så mange, der går op i. Ja. Men, det er, men, men fedt. det er så, hvad det er. Har I nogen jyske lytter? Det, det ved vi faktisk ikke. Det jo, vi. Det, kan, det kan vi jo godt finde det, faktisk. Ja. Ja, der, der, ja, der er nogen, der det, lytter. Der er nogen, der lytter i etjen. Og, øh, og hvad hedder det? Sådan... Brasilien var det ikke sådan noget, der vi kiggede sidst. Sao Paulo. Vil um, du har altid haft de mærkelige kontakter? Hjemme yeah. <laughs> ja, ja, ja, ja. netværk. Nå, men fordi du har haft fødselsdag. Yeah. Fik du nogle gode gaver? Ja det gjorde jeg. Yeah, hvad fik du? Jeg fik en. Øh, strik... Maserati. Ja. <laughs> <laughs> ja. helt vild. Jeg fik en øh, striktrøje og en taske og så alt muligt andet men jeg kan ikke helt huske det, hvad det var. Altså, men kan det gæver. der med gaver? Og nu skal jeg igennem det meget hurtigt fordi at øh, vi har optaget det her, men det gik, øh, det blev ikke optaget. Så nu kommer jeg til at gå igennem det, som om, at jeg kan ikke huske, hvad jeg har mere fået. Så fik jeg, jo, hvad fanden fik jeg mere? Jeg kan ikke huske det. Du fik Alt ikke muligt. en gryde? Ikke en gryde. Okay. Nej. Fik jeg... Alt muligt andet. Alt muligt andet. Hvad er din, <laughs> din, øh, din foretrukne sang? Har du øh... sådan en? Min er den med instrument. Ja, det, er, det er det eneste rigtige svar. Ja, ikke? Jo. Ja. Nej, men dem, der var træt af på højskolen. Voldbit med for evigt. <laughs> Uh, altså, den er jo lidt fanæb af håndbog. Men hey. altså, jeg kan simpelthen ikke undgå det. Hver gang, de sådan, så går de op der på scenen og sådan... For evigt... Det bliver bare sådan helt, for, evigt. for evigt! Det er som så småborgerligt næsten. Ej, det Og bog. det må du ikke kalde mig. Oh. Nå, men som sagt, det er med noget på spil. Sæson 3, afsnit 4. Ja, det er vi. Det er vi nemlig. Og det er, det er, også, det er også det, der lidt ligesom kommer til at være dagens emne. Det er alle mulighederne, der ligesom er iboende i 20'erne. Det er faktisk også derfor, at vi har jer inden i dag, Oscar og Johan. Johan, hvis vi lige hopper over til dig. Ja. Sådan en hurtig gennemgang af dig fra A til C. Hvor du er vokset op Når en ny sæson starter en serie, så lige, hvad er der sket? du? Jamen, altså, jeg Johan, 24, kommer fra Hundested, Nordsjælland, og så lige lidt mere vestpå. Det er sådan en dejlig, dejlig skøn lille fiskerby, hvor man... Lige har kortet af til alle sommerhusene, så vi har det lidt mere for os selv. <laughs> øhm, og så øh, derfra er øh, et år på efterskole i København, og så lige lidt hjem igen. Noget gymnasie, Frederik Sværk hedder det sådan en provinsk også. Og så øh, ellers bare på egne ben ud i livet og stå en masse på ski har jeg gjort. og øh, ligesom uddannelse, det tunker. er jo altså ski. Ja, jeg har i hvert fald <laughs> lidt ski så det vil jeg godt påtage mig at sige, ja. at jeg har nydand. Det ja. <laughs> taler jo kort om at du havde været du har været skiinstruktør i var det Frankrig? Jeg har været skiinstruktør i Frankrig. Ja. Nej, ja. Øh, øh, åh, undskyld. Det har jeg ikke nu. Tager jeg for fuld, for oh. det er en kæmpe løgn. Jeg har været på skisæson i Frankrig. Skisæson i Frankrig. Og jeg arbejdede som hotelpersonale, så det er ægte sådan. Altså det der må man godt. Der er jo sådan lidt en ting med når man er skiinstruktør, at man ikke vil kaldes for en skiboms, hvis man er instruktør. Men jeg var skiboms, fordi jeg arbejdede ikke med ski. Jeg var bare på ski, præcis på ski og arbejdede på perfect. hotel. Ja. Du må se set lidt værd. Ja, ja, ja, både altså og bliver til toiletter for alle aldre. Boom. Altså, så er den mel. Ja. Så er den mel. Okay. Og skal hvis vi hopper videre over til dig, lidt samme hurtigt gennemgang, hvem hvad, hvornår, hvorfor, hvor er du voksede op hen, hvor er du gik i skole hen, undsv. Ja, tak. Jamen, jeg jeg voksede op i Humlebæk, gik på Humlebæk skole, tog derefter øh, på gymnasiet, øh, hvor jeg med dig, William. Øh, og så tog jeg direkte hen på hen på CBS efter. Øhm, og ja, som sagt, øh, så vendte lige 180 grader, og så bliver jeg musiker. Øh, og det har været, det, det er jeg utrolig glad for lige nu. Øh, det er det, jeg arbejder mod at kunne gøre resten af mit liv. Forhåbentlig ind indtil, at der så kommer en eller anden hobby, som der tager over. Og det plejer at være sådan med mig. Men lige nu er jeg er meget komfortabel i musikverdenen og musikbranchen. Apropos det spontane? Apropos det spontane, nemlig. Jeg har altid været, været typen, der har haft tusind hobbyer. Men øh, så kan jeg bare lige genkende, der var én ting, der som ligesom har holdt ved i alle årene, og det er musikken. Og hvis I skulle beskrive jer selv som barn, mm. sådan kom ind på lidt ja, så vi lige kan få jer lidt at eller lære lidt at kende. Hvem, hvem var I så, Oskar, har du har lyst til at starte? Jamen, jeg var, øh, jeg var det ekscentriske barn, øh, der altid sørgede for at have kalenderen fuldt med, med sport og med legeaftaler. Og det har altid været sådan, lige siden jeg var lille, og det tror jeg egentlig med i, i gymnasiet, stoppet lidt med, med at være sådan, øh, da jeg startede på uni. Øhm, men øh, ja, det har altid lidt været sådan, jeg var. Indtil jeg så blev voksen, der der jeg lidt, okay, det er måske ikke altid det, jeg har lyst til at være. Eller, der kan i hvert fald lidt mere plads til, til, at det kunne handle mere om mig. Det er og måske det, også er svært mig. nok, at man dropper lejeaftalerne på uni. Ja, ja, ja og, og det var jo først, <laughs> der de stoppede. <laughs> <laughs> og Johan, hvis du skulle forklare lidt om dig selv, eller Jamen, øh... du var som barn? Jeg var sgu nok øh, var lidt det skøre barn, måske. Det er i hvert fald sådan, jeg vil se mig selv udefra i øh, den danske folkeskole, som jeg har været, øh, taget del af. Taget del i. Øh, altså, jeg tror, jeg var øh, i man kan sige, den klasse, hvor det, lidt, det var som om det var det skøre hold, der var samlet der. Så det afled måske også lidt, at vi bare var sådan lidt nogle øh, anderledes kanonkugler, og så gik alle fodbolddrengene i den anden klasse. Um, og så var vi også bakket op af en stor overvægt af piger i vores klasse, så sådan de drenge, der nu var, og sådan, den måde, vi minglede på, det var sådan lidt mere Bakugan og Lego Star Wars og Pokémon og så kørte de andre lidt mere med, med, med damer og fodbold. Um, og jeg sådan... Ja, udadvendt og glade og smilende og sådan griner og sådan noget, men, men, men måske også, altså ikke sådan en dumflab eller sådan smarte kommentarer men mere bare skøre kommentarer og mærkelige stemmer. Så det er jo ligesom den der typiske folkeskole, der er to klasser på en årgang, og den ene, eller den ene klasse, det er de der sportsidioter, der bare rundt og hygger sig og... Ja. Den der, på fodboldbanen i skolegården, og så er der den anden, hvor det er lidt øh, de skæve, nørdede. Ja. Øh. Var der en grund til, at du kiggede på mig, da du sagde sportsidioter? <laughs> <laughs> Nej, det skal du ikke tænke på. <laughs> har du, du Bjørn Borg eller H&M underbukser? Skal jeg virkelig svare på det? <laughs> <laughs> så ved man da også, også godt, hvilken lejr man har tilhørt. Det var sjovt, fordi noget, noget vi også har... Øh, vi, vi taler om det i den tidligere indspilling. Ja. Øh, men det var det her med, at det var bare som om, i hvert fald for drenge, der er sådan, hvis du kunne spille fodbold, så kunne det ikke gå helt galt. Sådan, det var bare sådan instant, yes, sir. Jeg, skiftede, jeg kan huske, at jeg skiftede til en katols folkeskole i, øh, i femte klasse. Og sådan der, det ligger lidt i, at det er en katolsk folkeskole, så er folk ikke særlig gode til at spille fodbold. Så jeg kom ind og var bare sådan der, okay, jeg følte mig bare så mæssig, når vi spillede bold. Ikke? Og så er der en dag, der er en fodboldkamp, hvor vi spiller mod klassen under os. Øh ikke, at det kommer mig til gavn i den forstand, men du ved, at vi spillede dem, der var lidt yngre. Og jeg skruer på et fucking saksespark. Det er det ondeste skud, jeg nogensinde har lagt i hele mit fucking liv. Og nej, du skal ikke sige, at jeg var dårlig til fodbold i gymnasiet, Oskar. Du skal fuck af. Og jeg skruer det der fucking saksespark. Jeg tror, vi har gået i... Og så har du aldrig et... skruet et mål siden. Nej, det er lige meget. Ja. <laughs> Fordi jeg, jeg skruer det der saksespark, og jeg led højt på det i sådan en måned. Altså, det var bare, jeg du stoppede stoppet også ikke? Du stoppede på toppen. Ja, det er klart. Ja. Det er klart. Selvfølgelig. Hello. Det er så fedt med folk, der gør det, faktisk. Ja. Altså sådan, come on, det er så nice. Ja, altså ja, hvis man vinder en gang sådan i Kahoot. Jeg husker, at jeg vandt en gang i gym. Ja, jeg har aldrig vundet Kahoot før, men det var den ene gang, og så var sådan, jeg, jeg sådan, jeg, jeg spiller aldrig <laughs> Kahoot igen. Jeg spiller aldrig <laughs> Kahoot igen. Jeg tog et billede, når <laughs> jeg var på førstepladsen. Mille K., det er fint. <laughs> og aldrig spiller Kahoot igen. Du er sådan noget, get lort", eller... <laughs> <laughs> jeg kan ikke om lort. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det handlede om. Det var i hvert fald noget, hvor jeg tænkte, jeg har det, og jeg spiller aldrig hud igen, for og det nu fucking den, fedt, det her. Nu er den lukket og slukket. For at vende tilbage til det her med verdens muligheder. Øhm, det er jo sådan lidt en, en, en sjov ting, og det tror jeg også, at man kan fornemme på nogle af de ord, vi knytter til det indledningsvis, Milla, det gælder jo også for, for jer, Oscar Johanna. Det, det, er jo, det kan både være en rigtig god ting at have mange muligheder, og det kan også være en dårlig ting. Du er sådan lidt mere ja, om, om har filosofisk overvejende. Så har vi dem overhovedet? Ja. Mm. Øhm, vil I... Og med I, der mener jeg nok navnlig uh, dig, Oscar og Johan, betragte jer selv som, værende nogen, der har gjort noget anderledes? At hvis jeg må starte den, øh, det synes, synes jeg bestemt ikke, jeg har det. Øh, jeg synes altid, at jeg er meget præget af, at, at, at øh, hvis du gerne vil, vil blive til noget stort, så er der lidt kun én vej. Øh, og det er uddannelse, og det er uddannelse, og det er uddannelse. Og så kan du komme til de helt gode penge, og du kan få dit hus ned i Sydfrankrig, og du kan, du kan få det, du vil. Øh, og det har altid været ret præget af. Øhm, jeg har været motiveret af pengene på en eller anden måde også. Øh, så det var også en del af de overvejelser, jeg havde, da jeg skulle starte på uni. At okay, jeg skal gå på, på, på, på en uddannelse, hvor jeg kan komme til nogle penge på en eller anden måde. Øhm, og... men, altså økonomisk frihed, ikke? Altså det, du tænker, du bestræber efter? Ja, jeg tror på en eller anden måde, at jeg opdelte det på den måde, at der enten... Øhm, altså, at der enten penge og succes, ellers så er der frihed og ingen penge, øh, og du kan lave det, som altså, du virkelig har lyst til at gøre dig glad. Mm. Øh, det var, altså, det, det, var, det der var det dominerende narrativ, da jeg skulle vælge mit uddannelse, øh, fordi så tænkte jeg lidt, okay, kan jeg komme til nogle sikre penge på den måde, og så aldrig rigtig mangle noget. Øh, og så fandt jeg så hurtigt ud af, at, at jeg ikke rigtig kunne, kunne genkende mig selv mere i det, jeg er halvvejs inde i min bachelor nærmest, og så er sådan, okay, det er lidt for sent til at stoppe nu. Og jeg vil også gerne have den plan B, som, som det nu er, og den sikkerhed, det er at have den her bachelor. Er det, også, er det derfor, du giver dig hen til musikken nu? Og ligesom lad det være det primære, det er, at du ved, hvis det bliver noget lort, eller hvis det ikke lykkes af den ene eller anden grund. Og 7. 13 vi håber selvfølgelig, at du øh, skal ind og bare boomer den på Nova og P3 Gula, jeg ved ikke hvad... Men, men øh, er det så et eller andet form for sikkerhed, at du ved, at jeg har en bachelor, så worst case, så skal det nok gå alligevel? Jamen, altså klart, at altså, det er min retfærdiggørelse af overhovedet at kunne bruge så meget tid på musik, som jeg gør. Jeg tror, at hvis jeg stod nede i studiet hver eneste dag, som jeg gør nu, og ikke havde den her bachelor, så tror jeg, at jeg ville have rigtig, rigtig svært ved at, at både se mig selv i øjnene og at min mor, <laughs> og, mm. og, altså, som der også har nogle... Altså, Ja, yeah, hun vil også gerne have, at jeg klarer det godt. Ikke? Mm. og Hun er så også godt nok min største fan nu, så, <laughs> altså, så det er det ikke sådan, at hun ikke støtter mig overhovedet. Hey. Men, men jeg tror bare, at det er vigtigt for mig at vide, at, okay, at jeg må gerne jagte drømmen ind til, at jeg ikke må mere, og så kan jeg altid øh, tage min kandidat eller gøre det, jeg skal, for så at kunne tjene de penge, som jeg ja. faktisk gerne vil. Hvornår må du ikke mere? Øhm, det, det, det er svært at sige. men Jeg tror, hvis jeg bliver... 25, 26, 28, og der absolut ikke er sket noget som helst med musik, så er det der, jeg siger, okay, fint, så kan jeg, så kan jeg stadig arbejde lidt på det, men det er ikke det primære øh, at gøre mål, jeg har hver dag. Altså, nogle gange må man jo også bare anerkende, altså sådan, selvom man bare virkelig gerne vil det, og sådan, så kan du bare ikke alt, eller sådan, og nogle gange er det også okay at sige sig selv, det var sgu ikke lige lovet for mig, eller sådan, mm. uden at man skal sådan, få, altså sådan gå helt ned i kulkelleren over det, være bare sådan, det var ikke lige mig, og ved du hvad, jeg kan nok alt muligt andet også, men sådan, det der med bare at anerkende over for sig selv, sådan, eller at kende over for sig selv, det er fint. Det var ikke noget for mig, jeg prøvede, jeg gav det en chance. Det er også og... en god idé at stoppe, før du har risikoen for at komme i Club 27, ikke? Jo, det er det. Okay. Hey. <laughs> Ekstremt gode pointene, Johan. <laughs> jeg tror også, at det handler om, altså, at når jeg på et tidspunkt skal ligge på min dødseng og, og kigge tilbage, jeg tror virkelig, virkelig, at jeg vil have det svært med mig selv, hvis jeg kun kunne kigge tilbage på et liv med HR eller med psykologi. Jeg tror, at jeg oprigtigt vil få en depression og så krasse al lige efter, ikke? Um... Så jeg tror, det er vigtigt for mig bare virkelig at, at, at, at give det et ordentligt skud. Og udfordre den side også. Sådan, så jeg kan se mig selv i øjnene. Ikke? Cool. Jeg, jeg kunne også huske det der. Jeg elsker, når man bruger det der. Hvis jeg ligger på min dødsseng. Hvad ville jeg have hvad jeg så gjort i den her situation, og jeg tænker tilbage på det? Okay. <laughs> og det jeg huske, Jeg kunne huske, sådan, da jeg skulle ryge hash første gang, så var jeg sådan vil jeg nogensinde lægge på min død Eller i min dødsning, og så tænkte jeg, at jeg aldrig nogensinde har prøvet at ryge has. Og så tog jeg bare det største. <laughs> Nej! Og bare tænkte, <laughs> og tænkte Shit, nu? <laughs> det er Det er en fucking farlig ting at stille op. Ja, det, det er, er så der, farligt at være sådan, vil jeg, jeg nogensinde jeg, Hvis jeg lægger på min dødsleje og ikke har begået røveri, ja. er det så sådan der... Er det så overhovedet ledet? Har jeg så overhovedet kappet <laughs> så overhovedet Det var, har du stjalt dine venindes barbidå. <laughs> ja, præcis. Nå Johan, vil du nogensinde betegne dig selv som en, der har gjort noget øh, anderledes? Øhm, nu er du gået på tre højskoler. Øh... Mm. Det, er, jeg siger, det er måske anderledes i det format, at nogen vil mene, det var to for meget. Jeg ja, holder ja, for <laughs> nok efter et. <laughs> men øh, jeg tror, altså overordnet set, så tror jeg ikke, jeg har gjort så meget øh, vildt anderledes siden, at jeg havde et par røde bukser på i 6. klasse. Jeg så lidt for stramt. Det tror jeg var sådan, det mest ildeleset, jeg har gjort. Men øh, ellers så tror jeg bare, at jeg har været sådan. måske... Ja, altså, det har heller ikke været en ting for mig at gerne ville gøre noget, der var anderledes. Jeg tror mere bare, at jeg har lavet mig præge af de lyster og tanker, jeg nu engang havde. Og uanset hvor sådan, ligesom, færdigformet de var, så øh, så lader jeg ligesom bare gå med det. Så det er sådan, jeg tror ikke, jeg har tænkt det, i hvert fald, at jeg vil gøre noget anderledes. Det kan være, at jeg har gjort det i nogle tanker, men jeg tror også, i forhold til mange af dem, jeg har lavet mig præge af, så er det jo lidt derhen af, sådan, at min søster har været en inspiration, min fætter har været en inspiration. Sådan, så på den måde er det ikke anderledes. Altså, det er omkring dig, eller sådan, yeah, du ved tror du så måske også spejlet de mennesker du har omkring dig så sådan, det du gør i forhold til dem er ikke anderledes men hvis vi kigger på for eksempel William yeah. som har taget bare kørt hele vejen og ikke taget det såkaldte sabbatår som vi kalder det, så, er det æh, ret anderledes. så så havde det jo været ret anderledes på men en måde det, det synes jeg faktisk er meget sjovt, fordi og det kan jeg huske vi talte faktisk også om det her at vi blev færdige fordi både du og jeg startede direkte efter 3G med ja. vores bachelor hvor øh, og du Mille hun slår på hånden for hvad så vi skal til det næste musik, med med næste musik, med med musik. Pointe, men det var bare at det der med anderledes vi, det er, vi startede direkte. Der var folk jo sådan, at de smød jo næsten vivand i hovedet på os. Og så var sådan, at, hvad fuck har i gang i? Hvor er det sygt? Så det er også det der med, at det kan være meget forskelligt, hvornår noget er anderledes. Så det er jo også en flydende grænse. Det var den pointe. Vi skal videre til det næste nummer. Ja. ja og, og jeg og ved ikke, hvad det er. Det er uh, The Johan... Stimulation. Det er et nummer, du har med. Det er det. Ja. Skal jeg vi, kort for, lige, uh... vi får forklaringen bagefter. Ja tak. Det gør vi. Det er vi. det, vi gør. Så det kommer nu. Bare nyd det. Og det var også sang nummer to. I lytter til med noget på spil, sæson 3. Det er stadigvæk William og Mille, der er kaptajner. Yes. Har vi sat det til. Vi har stadigvæk Oscar og Johan herinde. Ja. Mm. Og okay. dagens afsnit, det er Alverdens muligheder. Yes. Yes. Uh, inden vi lige kommer videre med hvem, hvad og hvorfor. Uh, med, med jer, Oscar og Johan. Uh, Johan, det var dig, der havde valgt den her sang. Det var det. Yes, og det var Stimulation. Is ja, uh, Stimulation med Disclosure. Yes. Uh, hvis jeg skulle sige noget om den sang så vil jeg sige, at jeg har valgt den. Jeg har, de to sange, jeg har haft med i dag, dem har jeg valgt ud fra, hvordan jeg også lidt ser på mine tyver, at de er måske sådan lidt todelige, og den her sang den afspejler nok sådan den første del af mine tyver, og de ting livet bød på der. Øhm, og det var, øh, man kan sige, øh, en form for stimulation af det, som den her sang også, den energi, den bærer, at det var et meget pulserende liv, og det var et liv præget af bare at skulle ud og finde sit første arbejde i byen, og kom ret hurtigt ind i en sådan rimelig stor vennegruppe af nogle gutter, som bare skulle ud og drikke nogle bajer, og vi skulle bare i byen. Mm. Og det var sådan, det gik egentlig meget fint i forlængelse af nogle af de ting, jeg havde i gymnasiet, fordi i gymnasiet, der var et kæmpe højdepunkt, at fredag og lørdag, den stod på, at vi tog toget til København, og så skulle vi bare ind og høre noget techno. Fordi det, så kunne vi ligesom komme væk fra de der gymnasiefester og for Jilly og Gimillion. Øh, og det er ikke menneskerne, men musikken. <laughs> øhm, og så øh, tror jeg ligesom bare, at det var fedt at kunne føre den videre som nærmest en profession i, øh, i nogle år, og bare kunne forhøre en masse fed elektronisk musik. Og, og bekymringen bajer. var bare ikke startet endnu. Nej, der var bare sådan, nej, nej. ja, det er bare bajer, og det er weekend, mm. og det er venner, og det er, ja. og det er man er heller ikke så øh, måske snoppet omkring sine venner. men er sådan, Ej. du fed, du fed, og ja. du fed. Ja, ja, ja. Og så er jeg glad med, om der er måske nogle ting, der ikke er særlig fede ved dig, men... Ja, ja. Det er fedt, at ja, der er, vi har, vi har det fucking sjovt, ja. eller sådan. Så der går man lidt mere på kompromis. Ja. Æm, har jeg i hvert fald selv oplevet, jo ældre man bliver, jo mere... Det er jo sådan, man, lidt, sådan der det er lidt der selektiv, bliver man mere selektiv, eller sådan? Det er et liv, hvor det hele bare sådan lidt går så meget dag til dag og kører så hurtigt, at man måske ikke lige når at se, hvad der også sker alligevel omkring en, og ikke helt sådan opfatter det store billede, men bare sådan kører den weekend til weekend, og så... Mm. Til sidst kan det jo være, at man sådan brænder lidt ud på det. Det gjorde jeg i hvert fald. Men, men det her, det var bare det var fed energi, og sådan var det. Mm. Det var bare soundtracket for yeah, dig. Fuldstændig. Fedt. Fedt, fedt, fedt. verdens muligheder er jo øh, egentlig dagens øh, emne, og der har vi jo været så heldige for jer ind, Oscar Johan, fordi vi mener, at øh, I er, hvilket I selvfølgelig er, mega kvalificerede til at være med i et mega, mega sejt og fedt radioprogram. Johan, noget, der måske er lidt unikt ved dig, øh, det er sådan lidt et sjovt at bruge unikt, men, <laughs> ja. men, men, men, men, men, men en af grundene til, at vi synes, være rigtig spændende at tale med dig i øvrigt, yes. det er, at du har jo gået på tre højskoler. Ja, det har jeg. Har du lyst til at knytte en kommentar til det? Jeg har lyst til at knytte flere. Der, det kan Der jeg er nok sagtens, at tale om. Jeg har fuldstændig. Altså, jeg tror, altså man kan sige, for lige at slå en, en lidt kedelig, og man gider jo ikke at snakke mere om det, men en overordnet overskrift for, hvorfor jeg har været på tre højskoler, så er corona i hvert fald en af dem. De to første ophold, jeg har været på, har været på henholdsvis en måned, som skulle have været 14 uger. Og så bagefter det var jeg på et, der var to og en halv måned, som skulle have været fem og en halv måned. Okay. Så der ramte ligesom de her, det var i 2020 foråret og 2021 foråret, hvor der bare. ja det, Vi oplevede alle sammen, der var bare ting, der blev kortet, og sådan var det. Men derudover vil jeg også sige, at det er mig selv, der har søgt. Det her sådan, højskole liv. Øh, jeg tror, jeg er en udadvendt person, og jeg tror, noget af det, jeg synes det er allermest spændende i verden, og sådan, det, der giver mig mest energi, det er at møde nye mennesker og få lov at snakke med nye mennesker. Øh, jeg synes, det er sindssygt spændende at møde nye typer og lære andre at kende og se andre syn på verden. Øh, og så derudover, man kan sige dyrke de interesser, man nu engang har. Jeg har været på Åre, hvor det var kitesurf, der var interessen. Så har jeg været på en, der hedder Nørgård, som ligger i Midtjylland i Bjergenbro. Åh, øh, oh, den, den er tung. Ja, den er så god. Det fuldt det var altså det var rent lejerbål og friluftsliv og kunst altså det var alt hvad man tænker en højskole er det var nørgeros. Vi har været dusens Oscar. Glem Håndusnømmerne derovre, de ja. kan jo slet ikke være på Roskilde nu igen. Det er sådan, det, du er ikke fordi vi skal komme alt forud på en tangent, men det er jo sådan, jeg er altså tre dage på Roskilde, og siger, så at jeg tager mit gode tøj og går, jeg kan ikke være. Kan Du ikke huske, at jeg tager hjem hver aften klokken 12, <laughs> sover og kommer tilbage om munden, der er jo meget mere sådan, jeg tager dit gode tøj. Ja. Hallo <laughs> <Ja. laughs> mand. Bussen. Nå, men du har jo så gået på øh, tre højskoler. Ja. Og den sidste, det var? Senest var det Valkilde sammen med dig, Mille, mm. hvis du husker det. Ja, det jeg husker det. <laughs> ikke um... glem det nu. Nej, det, det er der stadig. Den er der. Ja. Hvad hedder det? Um... Er der nogen erfaringer, du har gjort der? Fordi jeg tænker, også at når man tager på højskole, det er en forestilling, jeg har så endelig til. Det gælder jo egentlig også dig, Mille, hvis mm. det ikke er rigtigt. Men der er vel rigtig mange, der gør det under forudsætning af, at så gør de det her i et halvt år eller et år, og så starter jeg studiet med det samme. Hvordan var det at være i? Fordi nu har du været på højskole af tre omgange, mm. og jeg tænker også, at det har været meget sådan nogle samtaler. Nå, hej, jeg laver det her, det synes jeg er rigtig spændende, og jeg skal lave det her bagefter. Ja. Hvor for dig har det jo mere bare været sådan en, og det er fucking nice, men det har været sådan en, jeg laver det her, det fuck nice, så ser jeg lige, hvad der sker. er ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Æh, den tror jeg, jeg tror især den ramte mig på det sidste øh, ophold her det seneste ophold og, og nok også det sidste <laughs> Æh, at der blev jeg også lidt ramt af den der sådan op dit livsnak mm -hmm. altså sådan der kunne jeg virkelig mærke at det bare det er ikke en, altså, på en eller anden måde er det ikke en fed måde at møde mennesker de første to tre uger der de skal bare brænde sig af man, altså, man, man lærer hinanden at kende når man når man ligesom får brudt den der facade og ikke har brug for at snakke om hvilken hvilket gymnasium man har gået på og hvor man kommer fra og sådan og man kan sige for mig har den snak så ligesom også indebæret lidt mere sådan altså der fandt man været meget at skulle fortælle om man altid lige skulle break om jeg har faktisk været på højskole før og jeg er ikke kun en ja. gang men faktisk stor gang altså sådan ja og de første tre uger hvor man snakker om det eller sådan der kan huske, når man så har, når man så møder den samme person og man så sætter sig ned fuck hvad snakker man nu om ja. eller sådan ja. for vi har snakket om hvor gammel man er hvad man vil hvad man har lavet, hvor man kommer fra hvad er det så snakker om men ligesom, ligesom havde den der på repeat ja, i hovedet man havde det der sådan jeg snakker om de om, altså det var ubehageligt de første tre uger. Skrækkeligt. Altså. Men, men jeg tror også, at en anden erfaring, der også kommer af det, det er også måske ikke at være bange for bare at træde videre fra det. Mm. Eller sådan turde møde mennesker mere direkte. Mm. For det får man typisk mere ud af. Så får man typisk et lidt hurtigere indtryk af, hvilken person man har med at gøre. Øh, og det tror jeg i hvert fald jeg synes har været en sindssygt vigtig ting og også noget det jeg synes har været væsentligt for min ophold, det er at få skabt de her relationer til nogle mennesker og ikke, altså i virkeligheden ikke nødvendigvis sådan at det er et succeskriterie at man skal være venner med alle, det synes jeg bestemt ikke det er, øh, fordi at de, sådan, de stærkeste bånd man får dem får man af en grund, fordi at man kan noget med de her mennesker, der er en synergi men det som en højskole kan, er, at man måske man kan skabe det her bånd på sådan lidt bredere spektrum mellem mennesker, som du ikke nødvendigvis bliver venner med resten af livet. Men der hvor jeg, og i den situation, jeg er i sammen, der kan I faktisk så, der, ligesom, ja, der kan I bygge noget op sammen, selvom I ikke skal være bedste venner. Og det handler også om, hvilken præmis man går ind på, når man vælger at gå på højt til på højskole. Altså sådan. Jeg tror, sådan, hvis man går ind på den præmis, om man bare skal have en masse nye venner, og det er bare at det, der bare sker for ens liv ja. og sådan noget, så tror jeg, at det sådan bliver et. et et slags ophold, jeg gik ind på præmissen om, okay, jeg vil bare gerne blive fucking bedre til journalistik, jeg vil gerne være journalist på et eller andet tidspunkt, Valikilde har den bedste linje. Øhm, don't don't deal, Eller sådan og, og sådan, og det var bare derfor, jeg gjorde det. Og, sådan, og der kunne man godt mærke, at man sådan, man, man tager og giver lidt af det, det, man har brug for, eller det, man har behov for, og, sådan, øhm, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at være klar over, når man vælger at tage på højskole. Hvorfor er det, man gør det? Eller sådan... Øh, og sådan holde lidt fast i det, fordi mm. sådan, jeg kunne da godt mærke, at jeg tog på højskole af en helt anden grund end de fleste, øh, og sådan, det kunne jeg egentlig godt selv synes var ret hårdt at være i, fordi jeg kunne godt se, at sådan, der kunne jeg godt føle mig lidt alene omkring det, men sådan, øh, så det var sådan en, jeg tror det er rigtig vigtigt, sådan, at man når man tager på højskole, øh, at være klar over hvorfor det er, man gør det, eller sådan, og det tror jeg det er med alle muligheder, sådan, hvorfor er det, jeg egentlig gør det her, eller sådan, men, og, og sådan lidt af. Det afskørende. synes jeg egentlig også er ret fedt, det der med, hvorfor er det, man gør det, fordi Oskar, du, du og jeg blev begge to bachelor i sommers, mm. og jeg kan huske, da jeg startede øh, på universitetet, jeg elsker den uddannelse, jeg har taget, og jeg synes, det er mega, mega fedt, men, men det var meget sådan en, jeg har bare gjort det, altså på tidspunktet, det var ikke sådan, hvorfor har jeg gjort det? Det har jeg så kunne gøre op med mig selv bagefter, og det har du et eller andet sted også kunne gøre, øh, Oskar. Mm. Øh, men det er jo først noget, der er kommet senere hen, hvor at jeg gjorde det lidt bare, for at gøre det, og så var det ligesom det, ikke? Ja, det var det samme her. Og jeg havde ingen idé om, hvorfor at jeg gjorde det. Nej. Øh, altså, og det brugte jeg faktisk tre, tre år på at tænke, jeg, jeg ved ikke, hvorfor at jeg egentlig gør det her. Altså, Udover, at jeg ved, jeg skal det på en eller anden måde, ikke? Ja. Men det er også lidt en balance, føler jeg, fordi sådan i tidens ånd, det her med, jeg vil måske ønske for det ophold, jeg lige har været på nu, at jeg havde turer. Jeg kom også nok ind med lidt samme idé, som du havde, at nu skulle jeg bare ind, jeg gik så på trættelækker-linjen, nu skulle jeg bare ind og have den bedste forberedelse til at blive den fedste i hele verden og så bare på uddannelse, bank bagefter, og det hele kører. Der blev jeg måske lidt skuffet i forhold til mine forventninger, og der tror jeg fucking også det er vigtigt at ligesom lade sig inspirere af det der sker og måske ligesom sige så bliver jeg nødt til nok at vile hvile i at, at det ikke var det man har forventet. Præcis det var ikke det jeg havde forventet og mm. så må man jo tage action i et eller andet format, enten skrue ud for forventningerne og være til stede på den måde man kan eller sige fra, altså sådan, mm. så må man jo også bare ligesom, det er færre at lave en retningsændring i sit liv og gøre noget andet. Men okay. i hvert fald det der med sådan, øh, det, det, jeg tror, det er lige så sundt at have tanker om, hvad noget skal være, lige så sundt er det, også slet ikke have nogen tanker om, hvad det skal være, mm. og bare turde gøre det, ligesom mm. I siger, ligesom, I havde ikke nogen idé om, hvad det var, I skulle, mm. men de gjorde det jo bare. Og det tror jeg altså, at det, altså, vi, vi tænker over for meget generelt set i vores sådan generation af hverdag, så mm. det er sgu også meget godt, ikke at kan gøre det. Ja, og det der med at være klar over den der præmis eller sådan bare være klar over, eller ikke være klar over præmisen, men bare være klar over at det faktisk kan, øhm, at det faktisk kan ændre sig ja. eller sådan at være, være klar på det, fordi sådan du er ung og der sker bare mange nye muligheder for dig, og det skal man måske også bare sådan ikke ret under stress over det eller blive presset over det, bare at være sådan her, Yes, det er det der sker nu. Hvad skal jeg så gøre eller sådan på en eller ja. anden måde. Og, og med det sagt, så skal vi videre til næste musiknummer ja. allerede. skal det er faktisk en sang, du har taget med. Ja, ja. Ja, vil du introducere? Jamen, der er ikke rigtig nogen, nogen dyb mening bag det. Det handler simpelthen bare om, at jeg vil ønske at selv har lavet den. <laughs> øhm, og jeg ved ikke, om det er kun er sådan en ting, øh, som jeg tænker, fordi jeg selv laver musik. Øh, men der er mange numre, hvor jeg tænker, oh, hvorfor har jeg ikke selv lavet den her? <laughs> og det her, det er? Det er øh, Tænker på dig med Andreas Edderbjerg. Og oh, velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Og det har jo lige været nyheder, så øh, jeg håber, I blev Nyt, <laughs> som, som man Aktuelt relevant. <laughs> aktuelt relevant. Ja. Nogle æm... Ikke for mange, Nej. men aktuelt er relevant. Fedt. Fedt. Øh, vi har stadig Mille og min medkaptajn, øh, Will I Am. Yes, sir. Ham. Så bliver du til... <laughs> Hvis jeg er Will I Am, så er du Britney B. <laughs> <Yeah. nu. laughs> jeg bliver så altså kaldt Kim K. Jo. Er det rigtigt? Jeg er Kim, Kim K., og du er hey. Will I Am. Kim ja. K. Hey, hey, hey. Nå, men er, fordi, jeg havde du... Mille K., så det er sådan en... Ja. Det er ikke, fordi jeg viner. <laughs> på nogen måde. Ja. Ah, okay, Nå, for lige at holde den tilbage på sporet, det er med noget for spil. Sæson 3. Alverdens muligheder er titlen på dagens afsnit. I har også lidt haft alverdens muligheder, i hvert fald udforsket forskellige muligheder. Oscar og Johan, mm -hmm. dagens gæster. Det, vi fik talt om her i sidste blok. det drejede sig meget om, øh, om dine højskoleophold. Johan, du har haft ja. tre højskoleophold, øh, og det fik vi egentlig også talt ret godt igennem. Ja. Yes, ja jamen, jeg synes altid at højskole det er, sådan, det er sådan et lidt et socialt eksperiment, Smid 140 unge mennesker sammen og så se hvad der sker. Hvad, hvad sker ja. æm, der? Og hvad sker der lige ved det her? Og de gør det og så gør man det to gange om året og så, og så er der noget der er lykkes bedre end andet. Så, så sådan det er sådan lidt jeg føler at det er en sådan sjov opfangelse en ophold. Ja. Meget dansk, ikke? Altså, man Meget hører om, om, mange... Altså, måske kan vi lige i Skandinavien holde lidt sammen om ideen om det, men, men folk ude fra andre lande, altså både i både Europa og resten af verden, når de hører ideen om folkehøjskole, så er de jo bare sådan, at what the fuck? Men, Altså, jeg forstår den ikke helt. Altså, det må jeg sige, jeg synes aldrig, det har været tiltalende. Du er nej. ikke på højskolen? Nej. Altså, nej. Men altså det, det, det jeg er jeg heller synes, ikke også, kan. Det, <laughs> det, jeg synes, en højskole måske kan kærer noget, der kom lidt bag på må det var sådan, hej, I har betalt det og her, det her, det for det her ophold. Æ, brug de penge, I har lyst til, eller sådan, jamen, synes, på en eller anden måde. Sådan... Altså, sådan, jamen, det er det der med, sådan, i folkeskolen, der var der altid begrænset i forhold til busser, eller begrænset til, hvad man kunne, og hvad man ikke kunne, og sådan noget på højskole. Altså, hallo. Det var sådan her, kan vi det her? Ja, ja, vi bestiller nogle busser. Øh, og sådan, der, var ikke, der var ikke en begrænsning. Altså, det, sådan, er det sådan, sådan en Abu Dhabi-tilstand, eller hvad? Jamen, det var, sådan, det var lidt som om, du bare kunne gøre lige, hvad du har lyst til, på men, en eller anden men måde. Men det er jo også, man kan sige, det, vi har jo selv betalt for det. Ja, ja, ja. ja så, så der er jo ikke noget gratis. mange er synes så mange penge synes jeg også bare. Påvej... Altså, vi betaler jo en kun... Altså, staten betaler jo to tredjedel. Og ja, det var faktisk jeg... ikke. Og jeg er bare... Og i og vi lægger måske 40.000 selv. Men alligevel det... Og, hmm. så, og så skulle leve på, på toast og billig ost. Og, det altså, gjorde vi så ikke på Vandekilde, vil jeg lige sige. Vi god fik, vi god, fik mad. god mad. Det var en anden oplevelse, jeg havde, at, at jeg skulle spørge, om jeg kunne få en skrab på toast op på et eller andet værelse på et tidspunkt, da jeg var henne og besøgte Vandekilde. Så var man kommet til måltiderne. Ja, Boom. jeg vil bare sige, at de måltider var fantastiske jeg, jeg skal lige forstå, nu er det ikke, fordi, fordi Mille, vi har jo også en lidt politisk read, jeg ja, ja, ja. Men så jeg skal lige forstå det korrekt, så, og nu kommer alle fordomme også bare kridtet hårdt op. Ikke? Ja. Så når der er ti... Elever, der smutter afsted, bare for eksempel på ja. højskole, ikke? Og skal op og, og feste igennem. Ja. Så koster det staten 800.000. Ja. Det, det koster 80.000 per hoved. Ja. Oh. Mere. Boom, man. Okay. Det koster mere per hoved. De betaler to tredjedel, tror jeg. Nej, tred to tredjedel. Ja, jeg, jeg kan ikke helt huske Nej, det, men det. er i, de i hvert fald. Det betaler ret. rigtig meget. De betaler mere, end hvad vi selv betaler. Shit, mand. Det vidste jeg faktisk ikke. Det synes bare, at de selv betaler et, også kunne et, blive øh, og sur over det, ikke? ja. Okay. Og hvis de vidste det, så var det ikke lidt de var se år. Men det er jo en effektivisering af sådan kulturlivet og det der med, og at, at, at, at, øhm, det er ligesom med efterskolebetaler du heller ikke selv. Staten betaler også øh, størstedelen af de efterskoleophold og sådan noget. Det er det der med at føre folk sammen. Øh, hvad hedder på det. Kryds og, tvær. på kryds og tværs, yeah, yeah. uden at det er der des... er noget økonomisk, jo, i den forstand, men du kan også her i højskolen, der kan du på en eller anden måde øh, på en eller anden måde selv have ansvar for at spare op til det, fordi du er ligesom er gammel nok til det. Og man så har fået kapacitet for det, og man om man tror på sig selv, at man kan spare op og sådan noget. Det er noget helt andet, mens det er lidt det der med, sådan, på en eller anden måde, så kan man få samlet en masse mennesker sammen, der ikke er på baggrund af, hvor du kommer fra og sådan noget. Det er lidt mere sådan, det er for at styrke det her kulturliv, vi ligesom har og sådan, det der med, sådan, du behøver ikke tage en uddannelse, du behøver ikke stresse igennem det, du behøver ikke det der med, måske er det meget godt, du bare lige tager en halvårs pause, prøver dig selv af. Hvad vil du, Æ, valgfag? Altså, hvad kan du? Måske du lyst du at være design, efter mm -hmm. du har været et halvt år på højskole. Det er sådan lidt det, er det der med, at vi styrker det personlige og ikke bare. Ønsket Svider. om at komme videre. Ja, altså sådan, ja, ja. det er det der med, at vi ligesom når lige også bare lige at slappe lidt af, måske, og sådan prøver nogle grænser af. Et afbræk, måske. Et fordi, afbræk. Det, det, ja, man kan sige, det er et samfund, der ellers buller og brager afsted siden af en, ja. og, og måske har lidt mere en eller anden form for retning for, hvor man skal hen. Men jeg tror også, det er det, som, som jeg har svært ved at forstå, fordi for jeg har altid været fanget i den der, du skal bare uh, videre og uddannelse og arbejde, og jeg har altid været fanget i den på en eller anden måde, på godt og på ondt, for, fordi der er, der også, altså, jeg synes ikke, man skal glemme værdien af uddannelse og, mm -hmm. og at komme ud og arbejde. Og, og egentlig, altså, at man skal respektere og anerkende, hvor vigtigt det faktisk også er at have et arbejde. Ja, altså, og, og, og uddannelse også. Altså, mm. altså, du, jeg vil aldrig kunne, kunne, kunne tale det ned øh, på, på nogen måde, øh, men jeg har bare altid været. Okay, det er, bare, det er bare det, jeg skal. Mm. Så jeg tror aldrig, at sådan noget som højskole, det, det, har, det har tiltalt mig, fordi det virker som sådan et afbræk for virkeligheden, på en eller anden måde. Ja. Øh, og det var et, jeg ikke helt følte, jeg, jeg kunne tage. Altså. Mm -hmm. og, jeg, og det giver jo en eller god mening, det der med, hvad du siger, det der med, man skal heller ikke øh, underkende, hvor vigtigt egentlig er at få et arbejde. Jeg tror på en eller anden måde, at højskole hjælper til, at man rammer den retning på en eller anden måde, der gør, at man finder noget, der også øh, fyldes af selv, eller sådan, fordi det er også lidt, hvilken side, du ser det fra. Om det er for, hvis vi kigger det fra det samfundsmæssige sådan, perspektiv, okay, så skal vi have så mange effektiviseringer og så mange arbejder som overhovedet muligt. Hvis man kigger det fra det menneskelige synspunkt, måske det der med det personlige, sådan, okay, men hvad vil du gerne for at få et godt liv? Og det er sådan lidt den der hårde, fine balance mellem at man skal ligesom få et samfund til at fungere, men du skal på en eller anden måde selv have det godt i det. Eller sådan. Men jeg tror også, på en eller anden måde, at der er ret mange, der, altså, der studerer, som der ikke helt forstår, at man godt kan få begge på en eller anden måde. Mm. Ja. Ja. Sådan, Alvillem, du ved, at mit ja. ophold på CBS. Øh, det var. Ja, jeg var der ikke så ofte. Og jeg læste heller ikke så meget. Særke, altså, jeg, jeg spørger dig på et tidspunkt, sådan, Nå, hvor jeg selv sidder og stresser fucking meget over, at til eksamen og har læst og sådan. Og du skal også. Du, har du ikke også snart eksamen? Og så, han kigger på mig? Og siger, jo, jeg har ikke købt bøgerne Jeg har ikke, jeg har ikke købt bøgerne. <laughs> og sådan, det er jo også lidt. Altså, hvordan går man til det? Fordi jeg synes også noget andet, der er lidt interessant. Det er, at man har en rigtig dårlig vane. Det synes jeg i hvert fald til. Og samtidig det med at have et arbejde med at have sådan en uddannelse. Og det er jo overhovedet ikke rigtigt. Altså, du kan jo sagtens have et vildt fedt arbejde og et mm. givende arbejde uden at have sådan en uddannelse. Ja. Og du kan også have taget en uddannelse af et fucking kedeligt arbejde. Mm. Ja. Altså, det er jo ikke... de to ting er jo ikke eksklusivt udelukkende. På nogen nok, måde. Det er jo nok den, nogen rammer i hvert fald den anden, af en uddannelse, ikke? at man har ideen om, nu kommer jeg ud, og så skal jeg brage den på det her fede job, og så er der måske altså, er 5, der ikke? 10, ja. eller alle år et sted, du ikke havde regnet med på godt og ondt. Det kan være, at du sådan får det helt downrun over, at du skal det her skidearbejde, som du ikke gad, eller også rammer det noget helt andet, som ja, er en åbenbaring. Og det er jo også det der med sådan, det der med alverdens muligheder, fordi på en eller anden måde, når vi ligesom får skudt det der i hovedet, du har alle muligheder, så ligesom, okay, men så kan jeg ikke skyde lavt, eller sådan, så bliver jeg nødt til at bare skyde højt, fordi jeg, jeg kan det hele, for jeg har viden. Så ja. Når du så har taget en lang uddannelse, og det kan jeg jo egentlig også godt forstå, hvis man har det sådan, men hvis man har taget en lang uddannelse, Øhm, og det er jo egentlig også det, der er problemet, og det er jo også det grund til, at øh, vores kære øh, statsminister i ens, anden eller ens første periode, hun var sådan ville skære ned på dagpengene hvor hun sagde, at folk bliver nødt til, og selvom de har taget en lang uddannelse, bliver de også nødt til at tage et nettoarbejdejob, eller blive pædagogemedjælper, eller gøre nogle af de ting, for det er faktisk her, vi også mangler. Og, sådan, og så begyndte folk at være sådan, jamen nu har jeg jo taget en lang uddannelse, jeg er for god til at være pædagogemedjælper, jeg er for god til at sidde i kassen i netto. Og det kan jeg jo egentlig også godt forstå, men det er jo også fordi, jeg tror også, det, er det der med, når vi får skudt alle alverdens muligheder ned i hovedet, så at jeg bliver for god til at være øh, det banale. Øh, sådan pædagog, eller pædagog eller lærer, eller sådan, fordi man ligesom tænker, at det er jo bare en uddannelse, alle kan tage, hvorfor skulle jeg gøre det, når jeg har alle muligheder i hele verden, eller sådan, så på en eller anden måde har vi formået at sætte barrieren helt op, fordi at vi har alle muligheder i hele verden. Nu er det sådan lidt sjovt med dig, Oskar, fordi øh, du læste øh, erhvervspsykologi yes. øh, hvis man skal gøre det sådan helt mundret, og, og det er jo også noget, øh, det er jo ikke rigtig noget, du, det var ikke dit første valg som ah, ja. sådan, og nu har du lidt bare taget den, Altså, det er jo også, fortryder for du, at, at du tog den bachelor? Fordi når vi har talt sammen nogle gange, har du jo også, som du også selv kom ind på, sagt det sådan, det faglige var ikke super spændende, og det var heller ikke, fordi du stod og brædede den på Nexus, dengang man stadig kunne det, så sådan, hvorfor gjorde du det egentlig? Øhm, ja, altså, jeg fortryder det overhovedet ikke. Altså, jeg synes, det er super, super fedt, at jeg har gjort det for mig selv, at tage den bachelor. Øhm, og jeg gør mig selv lidt en tjeneste, synes jeg, ved at jeg har taget den. Øhm, fordi altså, nu er jeg jo 22, og har en bachelor, og så føler jeg virkelig nu, at, at det nu, jeg har alle mulighederne på en eller anden måde, øhm, på trods af, at der selvfølgelig er grænser altid. så altså, Jeg tror egentlig mere, at jeg gjorde det, fordi jeg synes altid, jeg har set en værdi i at afslutte det, man starter. Mm. Øhm, altså, det, var, det var ligesom gymnasiet. Det var virkelig, virkelig nogle gange. Men det, det skulle jeg færdiggøre, fordi nu er jeg startet, så hvorfor ikke bare gøre det? Øhm, og på samme måde så er det på universitetet, at øh, og jeg var også heldig at, at mange af mine eksamener. Det, det, det blev hjemmeopgaver. Mm. Øhm, og det var lige pludselig en lille smule lidt at snakke sammen. Ikke? Øhm, og, og, og så kunne man godt lige klare sig altså det igennem dem. Så jeg tror, efter mit 34. semester, så er jeg sådan noget, der jeg skulle tæt på nu. Mm. Det gør jeg færdigt, og så kan jeg lige tage et sabbatår efter, og så tage min kandidat. Men så, så, fandt, så fandt jeg så ud af, at det skal jeg ikke. Jeg skal lave musik. Det er der, jeg føler mig hjemme, ikke? Men havde du sådan en tanke om, at livet skulle byde på noget andet, efter du havde taget din kandidat? Eller havde du ligesom sådan ideen om, at det skulle nok bevæge dig så derhen, hvor at uddannelsen måske gør? Jamen, altså det var sådan det der interne opgør, som jeg havde mellem øh, altså, altså, altså det rationelle og, og altså min drømme på en eller anden måde, ikke? Så jeg tror altid, jeg har opdelt det på den måde, at du ikke kan få begge. Altså, enten så går du efter drømmene, eller så tager du den sådan, rationelle og den logiske altså, vej. Og... Hvorfor tror du, du har det sådan? Eller hvorfor tror du, du tænker det? Jamen, jeg ved det ikke helt. Altså, jeg tror, det, det er et spørgsmål om sammenligning på en eller anden måde. Ikke? Og jeg har heller ikke vokset op i en vanvittig rig familie eller noget som helst. Så jeg tror på en eller anden måde... Bare altid, jeg har tænkt, okay, at hvis jeg skal komme til penge og til, og til succes, så, så er det uddannelsen. Øh, og, og, og det er og svært frihed at blive... eller hvad? Jeg tror, jeg har på en eller anden måde set penge og frihed som det samme. Okay. Altså, og, og, og det tror jeg jo stadig på lidt. Øh, på Trods af, at nu har jeg fået sådan en smag for, at okay, jeg kan godt være i studiet hver dag og føle mig fri, og så måske også tjene nogle penge på det imens. Ikke? Og så er jeg blevet lidt mere... Øh, altså okay med øh, bare, at, bare at tjene penge øh, for, for, for altså ikke kun for at overleve men bare en lille smule mere end det måske um, og så have det super super fint der måske får vi tilbage til det her med muligheder fordi jeg synes der er noget der kunne være lidt interessant og så høre dig om, lad os nu sige og det håber vi selvfølgelig at du bare bliver kæmpe musikstjern mm. øh, uhiv -huh. og så øh, om otte år tror du så godt du kunne finde på at kigge tilbage og tænke sådan der fuck, jeg havde jo også i den her bachelor. Hvorfor fik jeg aldrig lige gjort det færdigt og taget kandidaten? Sådan forstår du, hvad jeg mener? Ja. ja. Øhm, og jo, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, altså, ja, det kunne jeg godt finde på. Øhm, fordi på en eller anden måde kan jeg også godt lide at læse. Eller, ja, det ved jeg ikke. Når du køber altså, bøgerne i hvert fald. Så, <laughs> hvis det er spændende nok, så kan jeg godt lide det. Øhm, og, og, og jeg er god til det. Så, så jo, jeg kunne sagtens se en fremtid, hvor jeg vender tilbage til studielivet på en eller anden måde, men sådan, jeg kan bare mærke nu, at sådan, jeg har fundet min retning på en eller anden måde, og jeg synes, det er super, super rart at have min bachelor som en, som en plan B og tage min kandidat derefter, um, og det har jeg det ret godt med, um, men det kan sagtens være, at det ændrer sig på et tidspunkt. Jeg kan godt lide, og jeg hænger mig også lidt fast i det der, med hvad du siger, sådan, det der økonomisk frihed, fordi jeg tror, sådan folk måske blander det lidt sammen, fordi jeg tror, at de fleste af os, vil have økonomisk frihed. Altså sådan, jeg tror ikke, at jeg vil føle mig fri, hvis jeg ikke havde økonomi til det. Mm, eller sådan. tror jeg heller ikke. Så sådan, at man ikke går op i penge, eller man ikke tænker, at det er det, der er vigtigt for en. Det tror jeg måske også, at man lyver lidt for sig selv. Jeg ved det ikke rigtig helt yep. selv. Fordi jeg tror også, at økonomisk frihed er vigtigt for alle. Jeg kan huske, at jeg aldrig følte mig så presset, som jeg gjorde, der da jeg kom hjem fra højskole, og havde mm. ingen penge, og havde ikke noget job. Og sådan, nu kan jeg jo ikke leve. Eller sådan. Og det er jo på en eller anden måde, det vi har fået fortalt, tror jeg, at økonomisk frihed er det vigtigste. Hvordan har du det med eller med det Johan? eller, Mette, Johan, eller det sådan tænker du det samme eller? Jeg tror, altså for mig er det meget aktuelt, fordi at jeg lige nu har sat mig i en situation, hvor jeg har besluttet lidt, at jeg har lige noget tid, hvor jeg ikke har vil spænde mig op i for meget arbejde. Jeg har ikke flugt efter højskole, kommet hjem og søgt fuldtidsarbejde et eller andet sted, hvilket jeg jo kunne, fordi der er masser af muligheder for at få noget arbejde, men Øh, har vi ligesom valgt, der er nogle andre fokuspunkter, det næste stykke tid, jeg er stadig i gang med at tage mit kørekort, så det skal jeg have gjort færdigt, og jeg skal have skrevet noget kvote for jeg vil også gerne have noget uddannelse på et tidspunkt måske. Øhm, men jeg kan også mærke, at jeg hviler ikke i det. Nej. Fordi jeg også ved, hvordan det er, når jeg tjener penge. Ja. Og jeg hader det. Altså, jeg hader, at jeg faktisk er afhængig af de der fucking penge. Det er jeg jo, og det ved jeg sådan helt banalt set, det er jeg jo bare i forhold til husleje og leve og købe mad og sådan. Jamen ønsker man bare at kunne hvile i det, ikke? Fuldstændigt. Jeg vil ønske, at jeg lige nu vidste, at jeg har nok penge til at lige køre de her to måneder, to og en halv måneder på røven, og så ligesom få øh, fokus på det, jeg har fokus på, men, det, men der er også nogle helt andre ting, det der med sådan, det gør, at man, har en, man skal fandme selv og genopfinde sin hverdag, fordi at når du ikke har noget fast holdepunkt i dit arbejde, så har du fandme meget tid også. Mm. Og der er bare, altså jeg, jeg hader det, men der er helt sikkert et økonomisk aspekt i det også, som bare sådan, jeg er, jeg er sku afhængig af de der penge. Ja, man kan i hvert fald ikke underkende den på en eller anden måde Nej. til at acceptere, at den er der, og så vide sådan, okay, men, men den lægger stresser mig, eller ikke stresser det, vil jeg ikke sige, fordi det Nej, det presser egentlig, det ikke. Ja, Eller sådan, men det er jo også lidt, hvad for et spørgsmål vil man stille, fordi, øh, og du slår på håndledet, på håndedet, det er snart igen. musiknummer, ja. men, men får lige at holde det hurtigt. <laughs> ja. Det er jo også et spørgsmål, fordi erkendelsen af, at penge er væsentligt, tror jeg ikke, vi kan komme om. I ja. hvert fald ikke i den måde, man nogle gange har stillet samfundet op på. Den mente man bare måske skal have, når man taler om økonomisk frihed, det er, at den frihed er jo relativt til vedkommende, der ønsker den, så, så du kan principielt godt være økonomisk fri med 20.000 kroner, ja. hvis det er det, du finder frihed i, eller 50.000 kroner, hvis du har et frihedsbehov, der måske er lidt større, relativt til de goder, det skal indbæres. Det er jo bare at huske, at det er en bla bla bla bla bla, relativ standard, og 1, 2, 3 musiknummer. Musiknummer. Det er nemlig det næste musiknummer. Og hvem har valgt det? Det er mig, der har valgt den. Er, fordi jeg var er der. jeg har en måned, hvor jeg ikke skal arbejde, så det er lidt en ferie, så jeg har valgt en sang, der hedder Holiday. Ja, tak. Yeah, og det med, jeg skal simpelthen huske, alt det med Snoop Dogg, så er det også med Take Off. Yeah. The Late Take Off. Og velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Og vi er her stadig. Jeg hedder Mille, og min medkaptajn med spiller med alt. Whatever William, you wanted to yes, Jeg står her nu. Ja, tak. Yes, og vi har stadig de samme øh, søde to gæster, Johan og Oscar. Mm -hmm. I er gået ingen steder. Øh, vi er kommet til... Øhm, blok 5. Ja, det lyder meget sådan, sådan en fængselsel, ikke? Ja, eller, det gør det lidt... Rest, eller sådan block ja. 5. Maze Runner. Ja. Maze Runner, ja, præcis. Ja. Ja. Maze Runner-stemning. <laughs> vi er her stadig. Æ, vi snakker om alverdens muligheder, om man kan opnå det, eller om alle har det, og om det findes, og... Alt det, der er derimellem. Øhm, og I har jo, vores to gæster, Johanna og Oskar, har jo lidt forskellige historier med sig. Øhm, og det med, at alt er ligesom på en eller anden måde muligt. Absolut. Ja, og øh, nu er vi kommer til det, som vi altid gør. Øhm, jeg skriver ud på min øh, meget talesatte øh, Instagram-story, som jeg bruger til lidt af hvert. Man føler næsten, at fast gæst, ikke? Din story, fordi <laughs> ja. den nævnt så meget. Jamen, det føler jeg også. Jeg føler, at den nævnt hver gang. Det er genialt. Ja, jeg elsker den. Øhm, og så har jeg bedt folk om at beskrive det, det, det vil sige at have alverdens muligheder. Har du, egentlig, har du egentlig fået flere followers, efter du har lavet det her? Ja, et par stykker, tror jeg. Har du det? Okay. Der vil jeg bare lige sige, hvis Influencer. der er nogen, der lytter med... Min Graham kunne godt lige bruge sådan et uh, hurtigt... Uh, <laughs> <Graham>. <laughs> så, så, så hvis der er nogen, der lige skal et og have uh, mig på Graham, så må de altså godt. Æ, jeg har postet nogle billeder først, så yeah. du absolut... intet. Nej, nej, men det er jo sådan, at jeg hviler bare nok i mig selv som, som ah, ramt, uh, kaptajn, ja. så at det kunne godt være, at der lige kom sådan et par stykker. Jeg har bare bemærket, at der er ikke kommet nogen, og nu her du har fået nogen, og så bliver jeg jaloux. Ja. ja, men nok om det. Ja, jeg ved ikke, om det er, fordi vi snakker mere om mine sociale medier, end vi snakker om de. det. Er nok, der er heller ikke så meget at tale om, når det kommer Nej. til mine, så det er jo så, hvad det er. Nej, mine, de er sådan, men der er kommet lidt Ja, yeah. nu har jeg hørt de første afsnit, og øh, jeg har bestemt hørt om din story, ja. øh, og, og jeg var meget fristet til lige at gå ind og sige, ja, hvad tænker, fanden hvordan, kan der den, ske det der? Det alle er sådan der, og fuck milde story. Mille fucking ja. story. Øh, ja, men dem har jeg, jeg har brugt min kæreste igen, øh, og de har skrevet nogle, eller givet mig nogle beskrivelser af, hvad det vil sige at have de her øh, mange valgmuligheder. Og jeg har faktisk ikke lige fået skrevet dem ned, så det er på min telefon, så nu tager jeg den lige frem. Og den første, jeg går ind på, det er, at en af mine venner, der hedder Kasper, der skriver, der er slet ikke nok muligheder. Okay. Og, jeg, og jeg ved ikke, om det ikke... Jeg... Han er også fra Ja, han, han, han er også fra Næstod. Der er sådan lidt et mønster, der begynder at tegne sig, ikke? Hvad jamen, du? Jamen, det tror jeg, at jeg faktisk, han er ret at det, at, det hele, at det hele er fub. Det hele er fub? I er, I er sådan lidt maga, ja, ma I næver. Ja, ja, ja, ja. Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtigt. Og jeg har det også sådan lidt, at du kan tillade dig selv at drømme, indtil du ikke rigtig må mere. Ikke? Sådan, der er lige der, ikke? Jamen, hvis, at og hvis jeg tager mig selv som eksempel, så jeg må tillade mig selv at drømme om min musik, indtil jeg ligesom skal have altså, det reality check, og så altså, indse, at okay, det måske ikke lige er som, som jeg havde med, tilbage til studierne. Så jeg synes faktisk, at det der med, at der ikke er nok mulighed, og det, det er ikke helt dumt, fordi at, altså, at du har mulighederne, hvis altså, du ligesom altså, når i mål med dem på mm. en eller anden måde. Ikke? Og hvis ikke du gør det, så er det tilbage i studierne. det er jeg. jo lidt ligesom den der, som jeg også nævnte før, det der med, at der er en scene, den er lavet for dig, dit manuskript er skrevet, alt er ligesom der, og du er blevet født, og så er du sat ind i det. Eller sådan, mm. Jeg tror, at vi lever i sådan en illusion om, at vi har alle muligheder i hele verden. Ja, og, at man kan vælge at Ja, og, man, ja altså sådan, og det tror jeg bare ikke en skid på. Eller sådan, jeg, tror, jeg tror, det stresser os, at vi får at vide, at vi har alle muligheder. Og så, og så tror jeg på en eller anden måde, øh, ikke, altså sådan, måske skal vi også bare lære lidt, det lyder så voldsomt at begrænse sig selv, eller sådan, mm. du, kan, du kan ikke alt. Men er det ikke du behøver en... ikke at kunne alt, og det er helt okay, at du ikke kan alt. Jeg skal også sige, at det ikke også en meget god erkendelse, fordi noget af det, du og jeg i hvert fald nogle gange har talt om, Mille, det er jo også, at man kan jo blive helt stresset, og være fuldstændig vildred over alle de muligheder, man har. Så i, I og for sig, kan du også godt lidt være begrænsningens kunst, og så sige, jeg har ikke alle muligheder, eller jeg har i hvert fald kun nogle muligheder i et vist tidsrum, og det er måske også okay. Mm. Eller hvad? Jeg synes på en eller anden måde, at det er meget privilegeret at sige, at man har alle muligheder i hele verden, fordi sådan, jeg tror kun, det er de allermest privilegerede mennesker, øhm, der kan tillade sig at sige det. Altså jeg tror ikke, at, øh, eller det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, men at homoseksuelle har ikke de samme muligheder som heteroseksuelle, S sorte mennesker har ikke de samme muligheder som hvide mennesker, altså. Altså sådan, der er bare det, at kvinder har ikke samme muligheder som mænd. Altså sådan, jeg tror, det er lidt sådan en illusion, vi elsker at dyrke på en eller anden måde, mm. og så samtidig kommer til at have det bagefter. Fordi vi har ikke de samme muligheder, det ser vi alle steder. Eller sådan, øhm, og jeg føler på en eller anden måde, at det er mega privilegeret at rent rundt at sige, jamen du har alle muligheder, fordi det, det har du for guds skyld der overhovedet ikke. Altså sådan, øhm, Men det er også nu sådan, altså, når vi snakker om det, er det som om, at, at vi ikke ser uddannelse som en ordentlig mulighed. Ikke? Mm. Altså, og det er jo en sindssygt nice mulighed at have. Ikke? Mm. Som om, at det kun er det, der er rundt om alt det sjove ja. i, altså, i, i uh, gåseøjne. At det også slet bare bliver et middel uh, til et mål. Det er, men, ikke? det er jo ikke en dårlig ting at uddanne uddannelse. Det er jo super nice. Det er, jo en, det er en stor mulighed at have. Ikke? Mm. Altså det er især altså, på den måde, som vi har det her i Danmark i hvert fald. Ikke? Um, altså, og det er også en mulighed, som, som jeg synes, alle skal være taknemmelige for på en eller anden måde. Ikke? Tror... Æ, om det er den vej, som man går eller ja jeg kommer, også bare, jeg kommer lige til at tænke på, både i forhold til noget, du sagde før, Oskar, det her med, øh, øh, næh, du kan ikke kunne simpelthen være sådan lidt målrettet, eller det, der er sådan, de her ting er også sådan lidt målsøgende, eller ligesom du sagde, mm. middel til et mål, at der er også noget med det her med, at vi higer os efter en eller anden form for resultat i det, vi laver. Og når vi har en masse muligheder, så er det jo også det der med, jamen så skal vi tage et valg, og så skal det valg helst på en eller anden måde pande ud i noget. Altså det skal have en eller anden form for gullerod, eller agenda, eller resultat. Og det er jo også netop det, der gør, at man så altså, måske lidt misser og se de muligheder, vi har, mens det sker. Altså sådan netop det der, det, er jo, altså det, det bliver så fucking dårligt at sige, at man lever endnu ud og mm. sådan, ligesom være til stede der, hvor man er, og hele det der spil der. Fordi det, det er, jeg, jeg, jeg siger det kun højt for, altså for at kunne sige det til andre, for jeg er selv lige så dårlig til at gøre det. Øh, men det, men for, der er et eller andet i det der sådan meget målorienteret. Og sådan. Men det, det er også meget sjovt, fordi det, og det er faktisk også en af de ting, vi har talt om tidligere. Det, det rører meget fint ind i en betragtning om, at processen, Mm. Altså det at være under uddannelse, eller det at være på højskole, for mange måske, kunne jeg forestille mig. Den proces til side sætter man ud fra en betragtning om, at nu gør jeg det her, og så kan jeg blive noget andet. Ja. Det er sådan lidt en... Det er sådan, man krydser af helt Det er sådan en følgemodel, at mm. jeg gør det her, og så sker det her. det, ja. det her, ja. Hvor at, at det var noget, der blev nævnt i det første afsnit, og det er faktisk sådan, jeg har tænkt ret meget over, og synes det har været en ret fin betragtning det er det her med, at processen må også godt være et gode i sig selv. Mm. så altså blot det at være i noget. Ikke? Og, og det, er også, det er jo egentlig også noget af det, du taler ind i, Johan, det her med at have været på, på højskole, og, og også bare det med ikke nødvendigvis at have en, en plan. Det er jo også det der med, fuck, hvor møder jeg bare mange sjove mennesker, og ja. fuck, hvor laver jeg også bare nogle fede ting. Så kan der være nogle negative ved det, men, men det, at man bare er til stede i det, og ja. tager det for, hvad det er, i stedet for at betragte det som en tilstand og noget midlertidigt, der skal ja. overstås, tror jeg er ret godt. Jamen glæder, det er ligesom det, der med mig har en sådan, ikke? Altså sådan ja. og så sådan Nu har jeg været på højskole, tjek, øh, og nu har jeg taget et halvt års rig, tjek, og nu gør jeg det her, tjek, og sådan det der med, at man hele tiden prøver på en eller anden måde at komme ind i noget nyt, eller mm. man glemmer lidt bare at nyde det, man har, fordi man hele tiden mm. har en eller anden idé om, der skal ske noget nyt, eller jeg skal altså jeg kan huske det der med, da der var... Øhm, en måned tilbage af højskolen, folk begyndte kraftigt med at sidde og lave ansøgninger til et job, altså sådan, og begyndte også sådan, hvad skal jeg nu lave, og øh, jeg skal tjene penge, når jeg kommer hjem, og det der med sådan, altså, du har da altså, masser af tid, slap nu af, ja. men folk lavede jo ansøgningskaféer, øh, men det der med sådan, at folk hele tiden har brug for at tænke på det næste skridt, ja. i stedet for bare at nyde det den sidste måned, og sådan, jeg begyndte jo også selv at tænke over det, jeg blev, jeg blev selv presset af det, når Under. alle andre, så det er lidt sådan, det er, er dominoeffekt, ikke? Jo. At man hele tiden hører, at alle mulige andre har alle mulige planer, og så sådan, okay, men så skal jeg også have så mange planer. Og det er jo også i tak med, at vi lavede social sociale medier afsnit hvor det er når man hele tiden spejler sig selv i andre, og så på en eller anden måde bliver man presset af og det også, fordi man hele tiden ser, okay, den person laver noget mega fedt, og den person laver noget mega fedt, og den person laver noget mega fedt, jeg skal også lave noget mega fedt. Set, synes, det er bare... nødvendigvis ikke, at det er, altså, kun er en dårlig ting, fordi at den her konkurrence, det er det eneste, som der har drevet mig igennem, og det det talte vi jo tit om. Det talte vi jo helt ærligt ja, ja. faktisk tit om, at, at vi også kan have var virkelig privilegeret den forstand, at vi var i en super fin klasse, hvor at vi var fire fire stykker, som mm. ikke sådan paced eller punket hinanden, men ligesom prøvede at løfte, og så sige, skal vi hjælpe dig med det her? Eller Hva, hvad kan du hjælpe mig med med det her? Så hjælper jeg dig med det her. Ikke? Mm. Hvor at for mig også, øh, og særligt for dig, det er også noget, vi har talt om åben mange gange, så var, Jeg ved ikke, om det var din saving grace, men det gjorde i hvert fald, at du kom igennem. Det var det. Som du gjorde. Og siger, sådan, som jeg var i folkeskolen. det, altså, Jeg tog et kæmpe U-turn, da jeg så startede i gymnasiet, hvor jeg rent faktisk havde nogen i mine klasse, som der, som der altså, tog det seriøst på en eller anden måde. Og så jeg bare mærket den første dag, jeg var klar til bare at sætte mig bagest og ikke række hånden op whatsoever. Og så kommer William og rækker hånden op 10 gange straight og kommer med en masse gode pointer, og så tænker jeg lige pludselig... Oh. Det skal jeg måske også til at gøre på et tidspunkt. Ikke? Mm. Så jeg synes også, det er en god ting ligesom at få det her wake-up-call nogle gange, og sige, okay, der er stadig en verden, hvor, hvor at der muligvis er nogle ting, som jeg rent faktisk skal gøre for at for komme til et punkt, som, som der er Altså at få de penge, som man gerne vil, det job eller det hus, man gerne vil, så synes jeg faktisk ofte, at der er, altså, det er en negativ perception omkring, at ligesom at du sagde det der med, at det var for tidligt at sende jobansøgninger en måned inden, at man stoppede på højskolen. At der tænker jeg bare, at det er jo egentlig er realistisk og ikke dumt at, at, at, at, at ligesom skabe den af sikkerhed for en selv. Det synes jeg faktisk også er, altså, er ret rationelt, og det er der også en værdi i, synes jeg. Det, ja, og det kan jeg jo egentlig også se, fordi man vil jo også gerne have en sikkerhed, det er bare det der med, at alt er en hård, fin balance. Altså sådan, så på en eller anden måde er det jo også helt vildt fint, at man gerne vil have et job, når man kommer hjem. Jeg oplever bare ofte, at folk glemmer ligesom at nyde og være i det, fordi de hele tiden tænker fremadrettet. Og sådan, mm. Det er sådan en lidt en hård, fin balance, fordi jeg er helt enig det er jo mega fedt, at man bare tænker, okay, nu kan man, nu kan man lave noget nyt og, sådan, og, og begynde at indstille sig det. Og det er jo også det, vi ved med mennesket, og det har vi også set med corona og sådan noget, at altså, vi er bare totalt til, tilvendingsparate. Altså sådan så sådan... Det er også farligt det der, eller sådan, for jeg synes i hvert fald noget, der er vigtigt, og det er jo fedt at høre det her, hvor forskellig man kan være, fordi jeg tror for mig, at noget af det giftigste, har jeg har oplevet, det er den her konkurrencementalitet omkring hinanden, og nok også spejlingen. Øh, mellem hinanden, fordi at for eksempel det, vi oplevede på højskolen, det var også, at folk gjorde det måske, fordi de andre gjorde det. Mm -hmm. Hvor at det bare sådan, det der med at kunne stå lidt op og mærke efter, hvad man selv sådan synes og tænker, det tror jeg bare er fucking vigtigt. Fordi, ja. Det er en mega fed pointe. Ja. Vi samler den lige op, men vi skal til et musiknummer nu. Nemlig, ja, det så, det hele, så det hele ikke skrider. Vi har en streng, streng tidsplan. <laughs> Helt Helt Næste sang, det er sådan en rigtig øh, det er sådan en rigtig Trope. Klasker, if you know, you know. Tænk, det er so hooked on your loving det er mig, der har valgt den, og jeg var bare sådan der, det er fordi, nu i januar snart ved at være slut, og så er jeg bare sådan der, ja, det er ja. snart sommer, jeg skal have noget sommermusik. Ja, og det var også programmets næst sidste sang, So Hooked on Your Loving. Yes. Hey, det er stadig med noget på spil. Godt nummer, William. Tak skal du have, Mille. Jeg var også ret stolt af den, jeg synes, selv den er ret god. Nå, det med noget på spil, det er alverdens muligheder. Vi er nået til den sidste blok, og det er stadig Mille, jeg har stadig. Og Oscar og Johan, der er herinde. Yes, og nu har vi fået, vi har fået talt lidt mere. Vi har virkelig fået talt og varme, mm. må man sige. Yeah, ja, hold da ja, ja. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Ja, ja. bliver til sidste blok her, ikke? Ja. Det er jo ikke helt op til os at bedømme. Det er jo ultimativt lytterne, der må vurdere, ja, det om, om vi har fået talt os varme. Jeg synes selv, vi er ret varme. Det er så, hvad det er. <laughs> Æm, vi har jo været en masse forskellige ting omkring. Æ, højskole, ø, musik, der er sand bachelor, hvorfor hvorfor ikke så og grundlæggende har haft nogle ret øh, dybdegående diskussioner på krydset og tværs. Noget, vi jo gjorde her i sidste blok, det var citat. Mm -hmm. øh, skal vi tage et til, måske? Jo, jeg har lige et, øhm, og det læste jeg lige, og det har lige, øhm, passer meget godt med det, jeg sådan selv har sagt. Det har altid mig lidt confirmation bias. Ja. <laughs> og det er jo mig, der sidder ved vælger citaterne, så ved jeg hvad. Hey. I, I, I må bare leve med det. <laughs> Det er lidt et langt et, men, men hun skriver sådan unge for mange muligheder med i hovedet, men det er begrænset. Du kan for eksempel kun tage uddannelser som medicin psykologi og så videre, hvis du har et højt snit, så på den måde er man begrænset i forhold til uddannelse. Jobmuligheder er nogle gange begrænset, hvis du for eksempel øh, er anden i baggrund, og så skal man så, øh, søge meget mere før man får noget. Så vil sige det er begrænset hvilke muligheder man har i forhold til køn, race, snit osv. videre. Det er godt at have en masse muligheder, men du har kun øh, du har dem kun hvis du fitter ind i et bestemt kriterie. Jeg synes der er mange ting. Det der. Mm. Der er noget af det, jeg godt kan abonnere på. Jeg synes godt, man kan tale om, at der er nogle systemiske udfordringer, som godt at der er nogle mennesker, der ikke har samme udfordringer. Det behøver vi egentlig ikke at pille så meget ved, det synes jeg er ret åbenlyst, at det, at det eksisterer. Ja. Det her med, noget jeg synes er lidt sjovt, det er det her med karaktersnit, fordi det er jeg sgu ikke enig i. Jamen, det er jeg heller ikke. Altså, vi har, øh, Oscar jeg har for eksempel en god kammerat, som øh, ikke har snittet til at læse den uddannelse, han ville, og så sagde han Fok det, så læser jeg den i herning. Hmm. Altså, at det, jeg synes nogle gange også, at det kan blive sådan lidt, forkælet er ikke det rigtige ord, men det kan godt blive meget sådan cherry cherrypicking, og være sådan, det er kun en mulighed, hvis jeg kan læse det det rigtige sted. Altså, du kan jo også læse psykologi i Aarhus, og du kan også læse psykologi ja, i ja, Odense. Ja, men det er jo ikke, fordi snittet i Aarhus er fem og snittet i København du kan. er 11. Det er også det aspekt med, at altså lad os sige, at hvis at der ikke var noget karakterkrav på det, og det kun var kvote to, så... At vi har en anden ven, William, som der har brugt gymnasiet i bøgerne, og har, har kæmpet så hårdt for at få et vanvittigt højt snit. Ja. Og jeg synes også, at der skal være plads til at kunne sige, ved du, at det, det er sindssygt godt gået, dit hårde arbejde, det kan også godt betale sig. Så jeg synes også, at det ville være lidt ærgerligt på en eller anden måde, hvis, hvis, hvis at der, at der ikke var plads til at, at ligesom give dem den kredit, for at have arbejdet så sindssygt hårdt for det. Men der, må jeg, der sætter jeg mig lidt i opposition til det, fordi jeg er på, på den måde sådan... For jeg synes ikke, hårdt arbejde er lige med gode karakterer. Jeg synes også, hårdt arbejde kan være, arbejde kan være lige med, at man kan få fire. Ja. Altså sådan, så på en eller anden måde, så er det sådan... Altså sådan det er ligesom med og den skal vi slet ikke ind på, men topskatten, du arbejder hårdt, så det er også ærgerligt, eller så det er nederen, du skal betale mere i skat. Nej, nej, altså pædagogen arbejder også hårdt og betaler ikke topskat. Ja. Altså sådan det er det der med, at man sætter noget lige altså ja, det, det er som om, det giver gi gi gi altså sådan jeg, jeg var ikke særlig god i skolen. Jeg kæmpede så heller ikke super særlig meget for det, men det er lidt belastningen at arbejder hårdt. Nej, det er rigtigt. Nej, altså sådan jeg kender, jeg kender der mange der eller jeg kender nogle stykker der har kæmpet helt vildt meget i gymnasiet og simpelthen bare ikke fik de de karakter de skulle have for at komme ind på de så høje uddannelser eller et, et, et, et, et, en uddannelse med og, sådan, og der synes jeg nærmest, det vil være en fejl at sige, at dem, der får gode karakterer, øh, for, for, øh, har kæmpet hårdere. Ja, nogle gange tror jeg faktisk, at dem, der får gode karakterer, nærmest ikke har kæmpet meget mere hårdere, fordi de har måske bare knækket koden til uddannelsesystemet. Ja, Eller sådan Det synes jeg i hvert fald er en fucking vigtig pointe, fordi at, at der er også, jeg synes helt generelt set, at der er noget galt med vores gymnasier og måden, det er bygget op på. Jeg synes, det er for kedeligt, konservativt, konformt, øh, kasset, helt lortet. Det, det er pisse uinspirerende at gå i gymnasiet mm. som ung. Og alle dem, der kom ud fra mit gymnasie med gode karakterer, de var bare skide gode til at slække røv og læse deres bøger og lave deres lektier og netop det der knække koden. Og jeg, jeg bliver helt ej, når jeg snakker om det. Mm. Altså, jeg, jeg kan det fucking ikke, fordi jeg hoppede jo nok bare lidt med på den vogn, fordi jeg også havner et gymnasie, jeg ikke var særlig glad for. Så tænker jeg, jamen så må jeg jo få et eller andet ud af det og bare prøve at få nogle nogenlunde karakterer. Mm. Og det endte jo bare med at være sådan en eller anden form for konkurrence i røvslæggeri. Og vi var nogen, der startede ud med at have forstået, at det var det, man skulle lære Og så var der nogen, der kom lidt efter, og så blev der konkurrence mellem hvem. Og altså sådan, jeg, jeg, jeg bliver sådan, åh, det bobler helt i mig, fordi at der er så mange ting galt i den måde, man lærer af det system, som vores gymnasie har i dag. Jeg synes, det er fedt, at der skal være en bred fagning på læring men jeg synes bare, at det, den, at det går galt i måden, at man bliver præsenteret for den her læring, og de ting, man skal opnå ved den. Fordi det bliver udenadslæring, det, det bliver ikke noget, du skal sådan, tage ind i dit liv det og det bruge. Rigtigt. Det er meget rigtigt. Jeg tror, at det, man kan sige... Traditionelt har man jo bare sådan... Gymnasiet er holistisk. Altså, du bliver dannet eller rundet ja. af at gå i gymnasiet. Det er den største løgn den det er. Fuck, det er et helt modsatte. Altså, det, det er <laughs> fucked up. Det har vi jo også talt om, Oscar, nogle gange, da mm. vi havde matematik. Altså, Oscar og jeg... Øh, jeg var et hoved. Jeg, ja, var, jeg du var, var et stort du hoved. Var et kæmpe hoved men det var sådan, det var bare det der med, at det handlede ikke handlede om at lære, det handler bare om at kunne sige, at jeg skal bruge den her formel, ja. og så plåtte det ind i program. Mm -hmm. Det er ét ja. eksempel. Men det er jo også, det, og jeg synes, det er et rigtig godt pointe, det handler også om at sige, arbejdsbelastningen ved et fjertal kan være lige så stor, hvis ikke meget højere, end en, der for 10 eller 12. De to ting er ikke sådan relativ eller proportionelle til hinanden, på nogen måde. Nej, og nej, det er også det sådan, og så igen med gymnasiet, og nu skal vi også huske os med på de drengs, vi har lavet, øh, men... Øh, det der med, at sådan, karakterer er så individuelt, fordi det er en lærer, der giver dig dem, og det er ikke den samme lærer, der giver alle elever i Danmark øh, karakterer. Det er ja. en, flere forskellige, hundrede lærer, der giver karakterer. Og, og derfor... mennesker også bare mennesker, der er der helt sikkert nogle lærere, der fucking hader nogle elever, og så bare ja. ikke kommer ud af skallen og sådan, med ja. det, og så giver dem nogle lortekarakterer. Og, og, sådan, og det er så sygt, at man bliver individuelt øh, hvad hedder det, vurderet, men det er et objektivt skala, du går ud fra, og derfor mig giver den bare ikke mening. Og når det er sagt, og undskyld, jeg får lov til at afslutte på den, øhm, hvad hedder det? Så er det godt, at vi skal have noget sprudt. Så er det godt, vi skal have noget sprudt. Det var vores gimmick, vores altid elskede gimmick, your 20s, altså gin and tonic. Yes. Det er derfor, yes. jeg er kommet. Det er, Det ja. var det første, Oscar sagde, da jeg spurgte, om at han ville være med, så sagde han, ja, jeg ved præcis, hvad der skal være i min gin and tonic allerede. <laughs> ja. Og at bruge <laughs> at opsummere det, hvis der er nogen, der er ikke allerede er bekendt med det, så har vi jo bedt jer, Oscar og Johan, om hver især at lave en gin and tonic. Så nu ligesom skal jeg repræsentere jeres 20'er. Jeg har haft en masse muligheder. Øh, Krøderi og salt, sukker og chili, you fuck name it. Alt. Så har jeg lavet en gin tonic, og vi skal smage på det. Yes. Skal vi starte med dig, Oscar, Fordi at, øhm, det kan vi din, din ikke, der er så meget tonic skal, i. så, jamen, skal, så vi skal, skal vi høre, skal høre Nu skal I I skal starte med at lukke jeres øjne. Nej? Det er altid fedt, når den starter. Sådan. Ja, ja, men se, så, så I skal lige lukke jeres øjne, og så mm. tænk på, at I sidder nede i et skrabet musikstudie. Det er det første studie, I nogensinde har været i. Det er sikkert en bunker. Der er klam sofaer, som de har fået fra Facebook Marketplace gratis, fordi der er nogen, der bare skulle af med dem. De er kommet og hentet. Og du har lige været henne i Netto's Bake Off, efter klokken 8 hvor det er på halv pris. Så du har absolut ingen penge. Du har lidt Bake Off, og så får du den her drink, fordi det er det eneste, som man lige kan få. Det er, det, det, det, det, det er min drink, den, den lige så repræsenterer. Og så, og så er der noget rødt i, fordi det handler om kærlighed. Og min tvivl har været meget med kærlighed at gøre. Nå. Så er scenen sat. Lad os smage på det. Jeg er så bange for det her. Den dufter godt. Al den smager også godt. Og der er kun gin i. Oh! Der er øh, lige præcis uh. én dråbe gin i. Og jeg synes faktisk... der er skyld, øh, tonic. Ja, der er meget Jenny. Ja. Øh, og så resten, det er lige en lille dråbe ton. Er det det, man vil kalde for en chus mere end en drink? Det ved jeg ikke. Det, uh, det er bare, ah. Oscar, det, der, det er en musikerdrink, der vil ud. Den smager ude. godt, synes I ikke det? Jo men, jo, jo, men det er også kun, fordi jeg ikke skal på arbejde i morgen, at den smager ja, ja. godt. Jeg jeg men pas passe børn i morgen, det, her, det er jo ulovligt. Nå, jamen, den, den, <laughs> sådan, jeg synes, den, den, den danner ikke et godt billede af at være skrabet. Det er meget skrappet. Det er du ikke engang råd til din tonic, til din dinotonic. Vil du tage den her i ét hakser, egentlig? Er det en udfordring, eller hvad? Nej, det kan vi godt. Men mere sat i den scene, du beskriver. Hvornår er vi der? Er det jo måske inden for de sidste år, eller hvad? Nej, jeg vil sige, det var lige der jeg startede med at lave musik. På lidt højere niveau. Så det var sådan, min drink var. Og ved du, jeg kan stadig godt tage den, hvis det sådan der. For for Det er fedt, at man er lidt i om, det er alkoholen, eller kajen, eller hvad er det? Er det Chilien, yeah, det er og det den, der lige varmer, af chilien. Det er chilien, der, der giver smagen. Yeah. Det, er, det er der, hvor kærligheden kommer ind i det. Hårde, Hvis vi nu hopper videre til den næste. Yes. Ja. Yeah. Johan, yeah. take it away. Fortæl. Jamen, øh, altså bare allerede i sådan en størrelsesorden, kan man se, at der er et tonic for pengene også her. Tak. Øhm, <laughs> og det, der så er i den, det er jo sådan, hvad man kan sige, symbolisme af forskellige følelser, man der har været i, i de år, man nu har været i 20'erne. Vi har både øh, citron og sådan, øh, altså det er spicede i livet, men også det sure i livet. Det kan både være godt og skidt, det melankotiske kan også godt være godt. Ikke? Altså sådan, de her ting, altså de tunge følelser. Men så det, der sker oppe på toppen, det er der, vi nok skal have vores fokus. Det er i livet, der bobler håbet altid lige op i kanten. Ej. At det ligger lige sådan ude, i hver bid du tager, ligger der lidt basilikum og pumper. Øh, som det grønne håb i livet. Jeg ved ikke, hvorfor det er grønne håb. Det er måske også bare klimaet. Det er jo et kæmpe, farve. ja, kæmpe farvesymbolik. Ja, Grøn ja. er håb. Grøn er håb. Og vi skal ikke lukke øjnene for den her. Nej, I skal oh. have dem åbne for verden, der kommer ind til jeg Bare indtager ja. og fuldstændig... Ja, jeg vil skulle til at sige noget helt dem forkert, men det skal det bare. I skal nyde den. Bum! Ja, tak. Ja, tak. Skål! Skål! Jeg skål, der ja, med lidt. Man den er, vil, er faktisk virkelig dem, vi og den lige, er meget god, og så kan man lige tjekke efter det der med tænderne, som I sagde med balsilikum, om den sidder i tænderne. Om Jamen der, er, er, lidt, om der tak, er håb øh... mellem tænderne. Se, den tager jeg med hjem, den, ja. <laughs> jeg den, er, jo, den er. Den er da ikke spørgsmål. god, den er virkelig <laughs> dårlig, Johan. <laughs> Nej, men det er det, jo det, det, det, sådan, det er value for money, ikke? Eh? Mm. problemet er jo, at vi har brugt de her tonic de sidste fire uger, så der er bare ikke mere, at det bruges tilbage der. Det er bare sådan den fladeste tonic i hele Det er også en rigtig drik det der Roskilde Festival. Altså, jeg er bare nødt til at sige... Altså, jeg tror det er den undeste ginsurning der blev lagt her ind og ind osv. Ja, de to der. Ja. ja. Det tror Nej, jeg. Nej, altså, ja, eller ja. ja, altså det her er nok den Ja, <laughs> ja, ja. Det, det kommer jo ja, ja. på hvordan du lægger trykket, men det her det er den undeste, sådan lidt <laughs> positivt som det ja, går. Ja, ja, ja. Jeg synes også, min, jeg synes godt, William, du gerne lige må tage en til to af mine, så jeg bare lige smaden. Jeg var ved at kaste op der i zonen første. Jeg tår, kan år, jeg jeg jeg, ja, det gør i sig selv helt. Men jeg tror, at du forstår den så. Nej, måske er det et state of mind du trækker lige nu men mm. behøver ikke at forstå den bare lige at kigge på her jeg trækker også, jeg jeg også vand med det, har det samme dag efter jeg tror jeg kan fælde uh. på cyklen på vej hjem af det her men altså hej jeg... Vi... jeg føler mig også helt sådan øhm... uh. yeah. småbussen vi... Hey, småbussen vi parkerer skulle da bare bussen på gader mand. det er fantastisk vi triller videre vi triller videre Nå, det blev også det blev Jenner Tonics. Og, og Mille, hun er på vej er stadig fordi det, er sådan lidt, det bliver meget entamistisk. Mille, hun har en tog, hun skal nå. Mille, hun skal til næspet. Hvis Mille, hun ikke når sit tog, så skal hun vende din time. Så skal jeg vende din team, og jeg skal op og arbejde på, øh, med børn kl. 8 i morgen. Ja. Æm, så der er lige to minutter tilbage, så William, jeg tænker, at du kan runde os af. Øh, og sige tak for et, et mega fedt afsnit. Og jo, så begynder det. jeg at tage sko på. Æm, yeah. <laughs> Sygt godt. Vi ses, Mille. Vi ses, Mille. Hvad hedder det? Vi skal til at have rundet af, jo, hvis I har et godt råd eller et eller andet, der ligger jeg på hjertet, sådan noget eh, Carpe Diem, YOLO, et eller andet citat, det skal have smidt ud. Hvad, hvad tænker I? Vi kan starte over hos dig måske, også. Ja, yeah. altså jeg tror lidt sådan, sådan det jeg, jeg, jeg har taget med for den her snak, og også for, for mine egne tanker, og for mine egne tyver, er ligesom, at, at man skal tillade sig selv at drømme, og man skal tillade sig at gå efter dem, som man har. Men man skal også altid være parat til at være realistisk, og, og, og gå på kompromis på en eller anden måde. Mm. Det, det er, det er altid det, jeg ligesom har, sådan det har haft i mig på en eller anden måde, at, at, at det er vigtigt også at kunne finde ro i det. Bum. Og herover, Jeg tror, jeg vil sige, at man skal være lige præcis den, man har lyst til at være. Og det kan godt være fucking svært at finde ud af. Og det kan også godt være, at det kommer lige, når man har lyst til, at det skal komme. Men det skal nok komme lidt hen ad vejen. Og man skal bare ikke stress med det. Man skal ikke have travlt med at finde ud af sit liv, fordi at det tror jeg man har allermest travlt med når man har brug for det. Vise ord, vise ord. I skal have en kæmpe kæmpe tak for jeg havde lyst til at være med. Æ, det gælder tak. for jer begge to. Vi er lidt kommet til det punkt hvor vi skal have den sidste sang og det er jo faktisk også en du har taget med. Er det rigtigt? Ja. Og det er, jeg kan, jeg, jeg, hvordan er det man udtaler det Fordi Det Sæt dig i dygden. Sæt det i dygden. Vil han til at vælge to sange, må jeg spørge? Ja, det gjorde han. Simpelthen. Ja. Sådan uh. går det sådan går det. Det er dit valg. Ja. Yes. Vil du knytte en lynhurtig kommentar til det? Det kan I tro. I bund og grund er den lidt sørgelig, fordi den stiller stort spørgsmålstegn ved ens egen eksistens og person, men jeg synes, at sangen også i musikken emmer af håb. Så det kan godt være, at der i teksten bliver snakket om, at man savner, hvem man var, da man var lille, fordi der vidste man, hvem man var, eller at, øh, at øh, man sidder og venter på at finde sig selv. Men man kan høre, at i musikken, der bærer en hen ad vejen, at man kan sgu nok finde ud af det. Det gør Pelle Peter. <laughs> Det bliver nogle smukke, smukke ord at slutte af på. Det bliver sæt dør i dyk ren.